Zsoldos Péter, a feladat, első fejezet, Ferrántotta az ajtót, a forróság ráugrott, a Egy pillanatig arra gondolt visszamenekül a liftbe, azután meglátta Normant. A padlón feküdt, a tizenharmadik szintre vezető zsilip mellett. Félretolt a Norment, és ki akarta nyitni a zsilipet, hogy lejjebb menjen a többiekért. De a zsilip nem engedett. A szinteket elválasztó falon keresztül is érezte a maximális teljesítménnyel dolgozó hűtő hűtőberendezés remegését. A hőség mégis elviselhetetlen volt. Innen képtelen megakadályozni, hogy a gáláthelye automatikája erre a szintre is rákapcsolja a hűtést. És akkor. Fölemelte Norment, behúzta a liftbe. Érezte, a forróság ide is kebeti, azután repültek fölfelé. Azok négyen, mindörökre ott maradnak. Formátlanná éget fekete halmokat emelget a lassan hülő falak közt, a vastag sugarakban beáramló szénsav. Tudtam, ő is csak haladékot kapott. Rá másfajta, sokkal kínosabb pusztulás vár. A vezérlőteremben Normant nem a saját ülésére fektette, hanem a pultja elé, helyére. Hozzá kezdett, hogy a cafatokra éget ruhát lefejtse róla, de egy idő után abbajta. Normannek Normennek, ha ugyan magához tér, fájdalom kívül nem lesz másra szüksége. Lebotorkált az orvosi szobába. Az égési sérülésekhez használt permetet kereste, és fájdalomcsillapítót, koffeint, fortfert. Kettőt rögtön be is kapott, és a nyelvével szétnyomkodta a tablettákat. Előírás szerint egy fordfernél többet egyszerre tilos bevenni. De Jill ezúttal fütyült az előírásra. Éber akart maradni, és jól akarta érezni magát, amíg lehet. Azután letette a dobozokat az asztalra, és az zubbonya zsebébe nyúlt. Elővette a borítékot, föltépte. A lapocska kicsúszott a kezéből, utána kapott, és a lámpa elé tartotta. Fekete volt, mint a szélén futó ellenőrző csík legutolsó kockája. Meghajlította, és hagyta, hogy kipattanjon ujjai közül. Töprengve nézte, hogyan száll pörögve a padlóra. Vérképet kell készítenie. Persze, később. Mikor visszafelé indult, megszédült. Nem, nem jöhet még ilyen korán, gondolta. Ez csak az izgalom, a fáradtság. A fortfernek nem sokára hatni kell. A pneumatartáját telesívta a fájdalomcsillapítóval, és koffeintett hozzá. Letépte Norman combjáról a nadrágot, és egy aránylag épp felületet keresett. A pneuma halkan sziszent, ujjaival gondosan eldörzsölte azt a kis púpot, ami Norman bőre alatt támadt. Az arcára és nyakára Igniszólt permetezett. Ha gyógyítani már nem tudja, legalább ne szenvedjen fölöslegesen. Így is éppen elég lesz. Azután leült és várt. Órákig eltarthat, még Norman magához tér. Neki persze jobb volna, ha nem. Maxim, Sid, járvi és Edi halottak. És nem sokára ők is. A Galatea már nem emelkedhet fel erről a bolygóról, hogy hazatérjen. Megpróbálta elképzelni, hogyan történhetett a szerencsétlenség. Mielőtt meghal, ezt, az utolsó jelentést, be kell diktálnia az agymemória egységébe. Ő az orvosi szobában volt, mikor járvi a reaktorok szintjéről az általános kapcsoláson Maximot és Szidet hívta. A neutronfluxus emelkedéséről magyarázott nekik valamit, de nem nagyon figyelt oda, ez a mérnökök dolga. Nem sokkal később eddig érte a liftet az alsó légzsiliphez, mert éppen visszatért kintről. Maxim leküldte neki a reaktorok szintjéről, és azt mondta, ha már jön, szálljon ki náluk, mert nem akarnak a robotokkal dolgozni. Ez csak azért mondhatta, mert a sugárzás erős volt, és a robotok önvédelmi biztosítékainak kikapcsolásához, hogy ne féljenek a sugárzástól, idő kell. Azután már csak járvi hangjára emlékezett. Aki ordítva hívta norment. Ő is felugrott, de késve ért a lifthez. Norman már elindult vele. Meg kellett várnia, míg visszaér. A 15. szint gombját nyomta be. De a lift a tizediken nagyot zökkenve megállt. Az automatika addigra már rákapcsolta a hűtést a következő három szintre, ahol a reaktorokban Ki tudja, miért. Elszabadult a pokol. Ennyit tud. Talán az agyból még kiszedheti a többit. Az agy csak annyit vallott a saját, görbékben és számokban létező nyelvén. Jill fölöslegesnek tartotta, hogy ezért verbális kapcsolatra állítsa át, hogy Járvi valamit meg akart nézni a kettes reaktor köpenye alatt, ezért leállította. A moderátorok reléi azonban, nem tudni miért, nem működtek, Ugyanakkor a jelzés mégis megjelent, és Járvi hozzáfogott a köpen kinyitásához. Közben észrevette a sugárzás emelkedését, ami eleinte még lassú volt. Akkor hívta Maximot és Szidet a robotok helyett. Edi odaérkezéséről az agy természetesen nem tudhatott. A moderátorokat ezúttal már mind a négy reaktorba a második biztonsági rendszer lökte be az agy közvetlen parancsára és ugyanez a rendszer kapcsolta rá a maximális sűtést is a szintekre. Jill tudta, ilyen esetekben az agy úgy viselkedik, akár egy élő lény. Védi a gálateljá és a saját biztonságát, nem törődve többé azzal, van-e valaki, akinek ezzel árthat. Az első rendszerrelé persze elégtek, mint minden ott lent. Már soha nem lehet pontosan megállapítani, mi volt az az apró hiba, ami miatt Járvi hamis jelzést kapott. A reaktorok most minden esetre állnak, és a további hűtés is fölösleges, Jill kikapcsolta. Hozzáértő mechanikusok néhány heti munkájával a kár hozható. Megdöbbent, mikor erre gondolt. Elfelejtett, Jill, hogy ahhoz a munkához neked már semmi közöd. Különös, vagy inkább nagyon is érthető, hogy az ember igyekszik kidobni magából a gondolatot, hogy halára ítélt. Pedig az vagy, Jill. Norman szörögni kezdett, de Jill hiába szólt hozzá, nem felelt. A szempillák göndörré pörkölődött csonkjain bizonytalan remegés futott végig. A vezérlőterem lámpáinak fényében a puffadt, feszülő állarc, ami nemrég még Norman vonásait viselte, vörösen ragyogott az igniszol permete alatt. Norman. Gyűlölték egymást, és gyűlöletük oka ugyanaz a fél lépés volt. Norman azért, mert Jill ennyire mindig a sarkában taposott. Jill pedig, hogy nem éri utol. Fok csikorgatva ismerték el egymás kiválóságait, de békét soha nem köthettek. Ha két évvel hamarabb hagyomott Binszt, gondolta mindig Jill, mikor szembe került Norman tapasztalatokra támaszkodó és nagyon is éreztetett fölényével. És Norman... Nem tudt elképzelni, Norman hogyan fogalmazta volna meg ilyen általánosan. Ha Norman belekötött, az mindig tényekre épült. Azután a vezérlőterem közepére váratlanul beúszott Andronov íróasztala, és mögötte ott ült maga Andronov is, félig kopaszon, pislogva. – Miért éppen Norman? – Hallotta a saját hangját több mint másfél évtized mélyéből. Miért éppen ő? Öntelt, lélektelen, fogalma sincs, hogy hogyan kell bánni az emberekkel. Ezt mint pszichológus állítom. Nem vállalhatok felelősséget ezért az útért, Norman parancsnoksága alatt. Tehát visszalép, morogta Andronov, szándékosan ostobának mutatva magát. Nem, de értse meg! Azután kifáradt és hagyta, hogy Andronov meggyőzze. Norman minősítése kifogástalan. Első osztályú csillaghajós, még akkor is, ha a modora kissé kemény. Már éppen újra közbe akarcolni, szólni, mikor Andronov taktikát változtatott. Keserves arccal panaszolta, milyen nehéz az ő koordináló feladata. Állandóan tekintettel lenni az interstelláris kutatásban résztvevő országok arányára, amivel végül soha senki sincs utólag megelégedve, mármint azok, akik a start után a Földön maradnak. Hogy kívülálló és hozzá nem értő emberek beleszólnak nehéz és felelősségteljes munkájába, azt már megszokta. De éppen neki, Jillnek nem lett volna szabad figyelmen kívül hagyni. Nem, Jill leváltását fogja kérni hanem a sajátját, mert úgy látszik már nem képes ellátni munkáját. De te ott maradtál, vicsorgott Jill a látomásra, ami ilyetten szerte foszlott. Én meg eljöttem, és most meghalok. Azután legintett. Nincs, és nem is lehet összefüggés Norman parancsnoksága és a szerencsétlenség között. Legfeljebb szeretted volna, Jill, hogy legyem. A halál közelsége úgy látszik aljassá teszi az embert. Még szerencse, hogy őszintévé is. Megfogalmazta a jelentést, és az agyat verbális kapcsolatra állítva elmondta. Az utolsó mondatokat Normenzi állása kísérte. A vörös állarcot, az erőfeszítés és az eszmélettel együtt feltámadó fájdalom ráncossá gyűrte. Gilt az újszülöttekre emlékeztette. Az élővé válás utolsó, legnagyobb erőpróbája. Az első lélegzetvételt megelőző másodpercek görcseijen. A hideg, és megfoghatatlanul félelmes világra megnyugtató választ hiába kereső reflexek riadója. A csecsemő végül is kiordítja ezt a halálos feszültséget, és ez az életbe segíti. De Norman... A fájdalom első kiáltásai sokáig visszhangzottak a vezérlőterem falai között, míg végre szavakká formálta őket Norman akarata. Inni! Inni! Bári, hozom. Rohant a konyába. Az italt olyan rugalmas körtébe töltötte, amit a súlytalanságban használtak, és a vékony csövet vigyázva érintette Norman feldúzza tajkához. Óvatosan, Norman. Az első kortyuk után Norman megnyugodott. Melyik? Jill újra az ajkához tartotta a csövet, de Norman elrántotta a fejét. Még mennyi Itt, Nem tudom. Nem tudod hazudni. A jelentés? Már az agyban van. Az ok? Időszakos hiba az első biztonsági rendszerrel reléjében. A relék elégtek. Utólag többet nem lehet megállapítani. Norman biccentett, Pihent. Azután a válladékozó szemhéjak résnyire szétnyíltak. Jill tudta, hogy ezért az apró mozdulatért milyen fájdalommal fizet Norman. És azt is, hogy hiába. Miért van sötét? Jill nem tudott mit mondani. Norman újra lehúnyta a szemét. Értem. Megvakultam. Jill? Az adatok. <kül> Folytatni akarta még. A rátámadó görcsös köhögés nem engedte. A köhögést fuldoklás követte, még rosszabb, mint az előző roham, és Norman újra elvesztette az eszméletét. Jill az ernyet csuklón riadtan lüktető ütő tapintva, várt. Még él. A vezérlőterem képernyőjén a növényzet harsogó zöldje lassan feketére tompult. Alkonyodott. Ha itt lesz az ideje, gondolta. Kimegyek. Nem tudta megmagyarázni, miért nem akar a meghalni. Csak érezte, hogy kimegy. Elindul a bokrok között. Még egyszer odatartja az arcát a napsugaraknak. De az sem baj, ha esőcseppeket érez. De addig még sok mindent kell tennie. A másodlagos sugárzás 30-40 év alatt a reaktorok szintjéről végigkúszik a gálateja egész testén. Azután elenyészik. Egy időre az ő csontjai is radioaktívak lesznek. Csak az agy védelme képes dacolni vele. Az expedíció eddig elért összes eredményét be kell táplálnia az agyba. Azoknak, akik utánuk jönnek. Ne kelljen mindent előről kezdeni. Szid és Maxim anyagával, a csillagászati és geológiai adatok mikrofilmjeivel már majdnem végzett, mikor érezte, hogy a fortfer hatása gyengülni kezd. Fáradt volt és kábult. Új tablettát kotort elő a zsebéből, de ahogy a szájához emelte, hány inger fogta el. Az órára nézett. És az émeigés ellenére furcsa nyugalom öntötte el. Az iniciális fázis. Gyengeség, émeigés, rossz közérzet. Itt van. A szédülés erősödött. Hátra kellett dőlnie az ülésen, ha nem akarta kockáztatni a hányást. Fejét a fájdalom abroncsa majd belülről kalapálni kezdte. Nem kell komolyan venni, ez még elmúlik. Néhány óra alatt kiheveri, és jobban lesz. Kényszerítette magát, hogy az átvitel automatikáját figyelje. Igaz, ha elfogy maxim anyaga, magától leáll. A világítás hirtelen gyengült, ilyetten fordult a tápegység műszerei felé. A normális feszültséget mutatták, de már nem mert hinni nekik. Járvét is becsopták. A műszerfalon színes karikák ugráltak, vakító csillagok nyíltak. A vezérlőterem padlója hullámzani kezdett. Norman nyögése térítette magához. Körülbelül fél óráig lehetett eszméletlen. Kábulcsága elmúlt, fejét tisztának érezte. Norman nem tudta megmondani, mióta kiabált, és arra sem válaszolt, vannak-e fájdalmai. Megint inni akart, és türelmetlen volt. Összeégett ujjaival a körte felé nyulkált, majd elkapta Jill kezét, és a körtével együtt összeszorította. Az itala szájába fröccsent, fuldokló köhögés következett. Most is csecsemőre emlékeztette Jill-t. Türelmetlen, mohó. Akaratos csecsemőre. A cseppek lassan mégis benedvesítették Norman nyelvét és torkát. A gyök fájdalom csillapított? Norman a fejét ingatta. Az adatok. Jill az átvitel felső átlátszó dobozára pillantott. Üres volt. Szidés Maxim jelentése már benne van. A többit is. Gyorsan. Edi, Edi anyaga a legfontosabb. Miért nem azzal kezdted? Hát nem érted? Értette és elismerte. ennek igaza van. Eddie anyaga az egész út legfontosabb eredménye. A legapróbb. Töredéket is. Normannek a dű erőt adott. Mindegy, hogy te fontosnak tartod-e, ennyire nincs fantáziád. Jill nem felelt. Mondja azt, hogy éppen te akartad kiölni belőlem. Értelmetlen. Leviszel a fülkémbe, folytatta Norman, és te sem maradhatsz itt. A radioaktivitás. És a liftet is küld azonnal vissza. Jill a kapcsolóhoz nyúlt. Leküldtem. Te, aki olyan kiváló orvos és biológus vagy, és kivernetikus is, hogy nem gondoltál éppen erre? Dühöngött Normem. Orvos vagy, mormogta magában Jill. És ez egy haldokló. Nem te és Norman. Csak orvos és haldokló. Addig vagy több nála, míg ezt tudod. Ellenőrizd a légkondícionálást. Norman suttogása akárhogy is erőlködött, egyre halkult. Nehogy valami aktív szemetet fújjanod. És ne... Ne felejtsd el! Nem hallhatsz meg addig is. itt. A folytatást már nem tudta leolvasni a hangtalanul mozgó ajkakról. Edi anyagát nem volt könnyű összeszedni. Két héttel leszállásuk után bukkant az első emberi csontvázra, és egy nappal később már nagylelkűen átengedte Gylnek mert megtalálta a bolygó élő embereit. Attól kezdve Eddie az antropológus számára csak két állapot létezett. A lelkesedés és a kétségbelsés. A bolygó embere félénk volt, gyanakvó. Eddie rohant utánuk, kezében a konszociátor egyszerűsített, hordozható típusával, ami még így is nehezebb volt tíz kilónál. Jill pedig mellette futott és vigyázott rá, hogy bajon essék. Nagy-sokára sikerült csak sarokba szorítani három embert. Rettenetesen féltek, ám amikor látták, hogy nincs más választásuk, a mosolyogva közeledő Edire emelték bunkójukat. Jill az infrapisztollyal elkábította őket. És Edi remegő izgalommal illesztette a legöregebb koponyájára a készülék egyik félgömbjét. Ha Jill nem makacskodik, hogy kötözzék meg, a magához térő ember egyetlen csapással agyönüti edit, Zömök testükben hihetetlen erő rejtőzött. A másik kettőt Jill messzire vezette, abban a félig kábult állapotban, ami az infrahang energiájának csökkentésével egy igen keskeny sávban bekövetkezik. Nem homogén terek esetében, homogén teret pedig pisztolyjal nem lehet előállítani. Nagy gyakorlat és ügyesség kell hozzá, mert akit vezetni akarunk, vagy újra összeesik, vagy kikerül a hatás alól. Mielőtt magukra hagyta őket, egy pillanatra megnövelte az energiát. A két imbolygó alak összecsuklott. Amikor néhány perc múlva magukhoz térnek, nem emlékeznek majd semmire. Edi fején a másik fél a vergődő ember mellett térdelt, aki megfeszített izmokkal, kétségbe esetten igyekezett szabadulni a kötelékektől. Semmi, Jill, semmi! Csak félelem és menekülési vágy! Szavak, fogalmak? Vannak, de ebben a felindult állapotban... Add ide majd én! Ahogy a sisakot a fejére illesztette, iszonyú félelem öntette el. Menekülj! Menekülj, ordította minden benne és körülötte, izmai összerándultak. Edi aggódva figyelte. Változtatni kell a relatív arányt. Jó, hogy világgá nem rohantál, Edi. De Jill sem ért el sokkal jobb eredményt. Talált helyesebben érzett szavakat: fa, bokor, enni, futni. Ami azonban a legfontosabb lett volna. A kapcsolat felvétele. Az nem sikerült sem akkor, sem később. Edinek be kellett érnie, hogy rejtett kamerákkal és mikrofonokkal dolgozzon. Azután a felvételeket elemezve, hónapokig gyötörte magát egy szótár összeállításával. Kipróbálására nem nyílt lehetőség. Az ősemberek Edi kirándulásainak következményeként egyre nagyobb ívben kerülték a Galatéját. Edi helikopterrel ment utánuk, de a motorzaja még jobban elijesztette őket. Ekkor héliummal töltött ballonnal kezdett kísérletezni. A ballont a szél össze sodorta, és ha hangtalanul lebegett is az erdő felett, a kötelek végén lógó Edi bizonyos távolságból apró fekete pókként kapálódzott. Látványnak elég ijesztő volt. Mégis a ballonnak köszönhette, hogy valamivel több mint 200 km kilométerre a Galateától Fölfedezte azt a fejlettebb törzset. A kapcsolatfelvétele felvétele ugyan azokkal sem sikerült. De Edi újra filmezhetett, mikrofonokat dughatott minden sziklahasadékba, és új szójegyzéket készített. A filmek rögzítések, feljegyzések folyton növekvő tömege elárasztotta a kabinját. A film és hanglabort, és végül a mikrofilmek szentélyét is. Melynek ajtaján, a sok százados hagyomány tiszteletének jelképeként, még mindig a könyvtár szó díszelgett. Jill megrántotta a vállát. Ezt az anyagot rendezni reménytelen. Az elején figyelmeztetem őket, gondolta. Bár még ez is fölösleges. Hamar rájönnek, hogy ez a feladat nekik maradt. Nem tudott különösebb rokon szenvet érezni azok iránt, akik utánok érkeznek erre a bolygóra. Élők lesznek. Ő halott. Koponyája, ha megtalálják. Az elmúltak engedhetetlen gyűlöletével vicsarog majd rájuk. Látta, hogyan lépkednek végig aggodalmas pillantásokkal a gálateje folyosóin. Meghatott tekintetükbe önmaguk előtt is titkolt örömvegyül, hogy szerencsésebbek voltak. Legalábbis addig a pillanatig. Az egymásra tornyozott filmdobozokat óvatosan egyensúlyozva hordta a vezérlőterembe. Az átvitelt újra normális sebességre állította, hogy ellenőrizhesse a filmek minőségét. Az egyik tekercs, Edi legutolsó remeklései közül való volt. Ezzel kezdte. A fejlettebb törz tanyahelyén készült. A ferdén lógó sziklapárkány alól füst vékony, kékes szürke csíkja kanyargott az ég felé. Az ember gyújtotta a tűz, kövekkel védett fészke körül asszonyok gugoltak. Derékigérő hajukon kívül csak egy kis kötény takarta a Gyerekek ugráltak a párkánytól induló lejtőn, a horda férfiai messzebb, a bozót szélénél hevertek. Határozottan idillikus így, gondolta Jill, hogy a képernyő nem közvetíti a hozzájuk tartozó illatot. De ami nekem bűz, nekik védelem. A megpörkülődött csontok, rothadó írhák elviselhetetlen szaga, a ragadozókban rég összekapcsolódott a tűz, a közéjük hajított lángoló ágak, a bundájukat perzselő szikrák rémületével. Negyvenezer évvel ezelőtt az én őseim ugyanilyen büdösek voltak. Ős anyáim ugyanilyen messze voltak attól, ami számunkra a nő. Bár el kellett ismerni, sokkal emberibbek, mint azok a szőrös lények, akik itt bujkáltak a gálatája körüli erdőségekben. Még Edi lelkesedése el nem riasztotta őket. Ezek biztos kézzel pattintják a követ. A csontot már csiszolják. Néhány évezred és a követ is megpróbálják majd. Egészen rendes vitkók. Az utánuk érkezőknek sok örömük lesz bennük. Talán akkor a kapcsolat is sikerül. De ő mit ér vele? Az eszméletlen normen felé fordult, és elöntötte a kétségbeesés. Értelmetlen minden perc, ami még hátra van. Az élet igazsága egyedül az élősejt igazsága. Az eredmény nélküle, helyesebben megszűnte után, kancsal, önámító vigasz. Amit az agy megőriz, az halott. Még ha az emberiség számára fontos is. Ha csak... Megfeszített derékkal ült a székben. Mintha a következő másodpercben eddig soha nem tapasztalt nagyságrendű erőpróba várna rá. Az ötlet megcsillant. És már is követte árnyéka. A bosszúság. Ha nem jut eszembe, gondolta, békésen meghalhattam volna. Ugyanakkor tudta, nem térhet ki előle, végig kell mennie azon az úton, amit ez a gondolat megszületése pillanatában kijelölt. A részletek ugyan még nem világosak. Gondolkozni, számolni, küzdeni kell, és az idő kevés. Ha innen föl kell, dolgozhat, még össze nem csuklik. De akkor is megteszi. Csak most vette észre, hogy még gondolkozott, Normand bámulta, anélkül, hogy tudomást vett volna róla. Nem, nem mondom meg neki. Pedig végső soron ez volna a legszebb, az egyetlen győzelem felette. Igaz az utolsó is. Vajon mit mondana? Hogy ő is? Nem értené meg, hogy vele már nem lehet. A fantáziátlan jelzőt az önző követné. Pedig ezután már soha senki nem mondhatja. A gondolat, ami eddig úgy szorította, mint a polip karjai, külön vált tőle. Jill kritikus alapossággal vizsgálta. Megvalósítható. Csak az idő akadályozhatja meg. És ebben a versenyfutásban a haldokló Norman, és még inkább az egykori Norman, jelentéktelennél zsugorodott. Fölugrott. Kikapcsolta az átvitelt, azután az agyhoz lépett. Sorra vette a szabad szektorokat, és egy csomó feleslegesnek ítélt anyagot letörölt. Azután eszébe jutott, hogy erre ráér később is, és az orvosi szobába rohant. Ne kapkodj, szitta magát. Ügyetlenül szúrt, a tű fájdalma váratlanul erős volt. Igyekez normális maradni. Normális? Milyen módszerrel győződhetsz meg arról, hogy valóban az vagy? Nem tudom, morogta, Még a tárgylemezzel bajlódott, de ez az én kockázatom. A mikroszkóp négyzetekre osztott látóterében a megszokott kép fogadta. A limfocitákat háromszor is megszámolta. De még minden rendben volt, legalábbis itt, a tárgylemezen. Hat óra múlva megismétli, és akkor talán többet tud. Gondosan felírta a vérkép adatait, azután másik, tiszta papírt húzott maga elé. A kapcsolási rajz vázlatával percek alatt elkészült. Persze ez így egyszerű, de a szerelés nem cipelheti föl innen a beépített műszereket a vezérlőterembe. Kábelek kellenek, azután forraszthat, köthet óraszám. Ford fert pedig egy darabig nem használhat. A fortvá okozta élénységet ugyan nem lehet abnormális állapotnak nevezni, de vigyáznia kell. Az agy bemenő csatlakozóival nem volt baja. Engedelmesen befogadták a kábelek széles elosztófejeit. Annál körülményesebb volt a folyosókon végighátrálva legombolyítani a dobokról a kábeleket, vigyázva, hogy a padló és a fal szögletébe simuljanak, különben a következőnél beléjük botlik. Az orvosi szobában kevés volt a hely. Az asztalt kicsavarozta, és az ajtó elétolta. Igaz, kénytelen lesz minden alkalommal átmászni rajta, de így jobban hozzáférhet a műszer szekrényhez. Itt már nem tudta megúszni a forrasztást. Egy darabig térdelve dolgozott, később hasra kellett feküdnie. Szitta a tervezőket, miközben a szorosan egymás mellett levő kivezetésekkel bíbelődött, Azután eszébe jutott, igazságtalanul bántja őket. Ilyen kapcsolásra igazán nem gondolhattak. Mikor végzett és fölállt, úgy érezte egyetlen csontja sem maradt a helyén. Mégis elégedetten nézte a teljesen szétdult szobát. Végül leszerelte a nagy konszociátor sisakját. Ki kell cserélni a vezérlőteremben függő két sisak egyikével. Ezeket a Galatea optimista megalkotói, a más civilizációk értelmes képviselőivel való érintkezés magasztos céljából tervezték oda. Eddig mindenkinek csak útjában voltak, és ha nem Norman a parancsnok, már rég valamelyik raktárban vannak. Nem sokkal éfél előtt, nagyot sóhajtva, próbára kapcsolt. Miközben fél szemmel megint a vezérlőterem órájára pillantott. Az intézetben annak idején az egyszerűbb változat ellenőrzése hónapokig tartott. Most, ha harminc percig simán működik, hozzákezd. Kifut az időből. Norman még mindig csendesen feküdt, de Jill nem akartak kockáztatni, hát ha éppen a kritikus időpontban ébredt fel. Nagy adag szívott a pneumába, és a kis csillogó szerkezetet Norman alsó karjához nyomta. Norman összerezzent. – Csill? Mit Jill kezében, mintha csak véletlenül történne, megbillent a pneuma. Csöve a bőr alatt futó véna felé fordult. Norman még mocsogott valamit. Azután feje oldalra csuklott. Oda-haza. Ezért elvennék a diplomádat, Jill. Pedig nem öltem meg, még magához térhet. És ő is ugyanezt tette volna az én helyemben. Bízott benne, hogy a próba sikerül, és akkor azonnal hozzáfoghat a munka legfontosabb részéhez. Ezért leszaladt, hogy új vérképet készítsen. Húsz százalékkal kevesebb limfocitát talált. Elhúzta a száját. Túl gyorsan megy. De ha most megrémül, rosszabb. Úgy kell dolgoznia, mintha a hat órával korábbi vérképet látta volna. Visszament és még egyszer ellenőrizte a rendszert. 28 percek kifogástalanul működik. Ez elég. Az automata pilóta operátorát rákapcsolta a berendezésre. Dicsérte magát ezért az ötletért. Ha nem jut eszébe, most törhetné a fejét, hogyan irányíthatná azt a programot, melynek eredménye éppen az ő teljes nyugalmán múlik. Sokáig fészkelődött, míg félig fekve megtalálta azt a helyzetet, amelyről feltételezte, hogy negyed óráig moccanás nélkül kibírja. Kényelmes volt. Túlságosan is az. Ha a szemét is be kell hunynia, biztosan elalszik. Ha a reggelre, akkor pihentebb lesz. De a szerencsétlenség óta eltelt nyolc óra alatt a linfociták száma húsz csökkent. Ha most elalszik, amilyen fáradt, újabb nyolc óra még összeszedi magát. Nem. Most kell. Lehunta a szemét. Ujjai az üléskarfáján megkeresték az operátor gombját. Összeszedte minden erejét, hogy világosan maga elé képzelje a következő tizenöt percet. És megnyomta a gombot. Nem tudta ellenőrizni, meddig követte a programot. De egyszerre érezte, nem bírja tovább. A szavak és képek értelmetlenül kavarogtak benne, és elöntötte a félelem, hogy ostobaságot művel. De a félelem a legnagyobb ostobaság. Inkább a zavaros képek. Azok a lélek valamelyik rejtett szintjén még logikus sorrá rendeződhetnek. Csak a félelem nem tiszteli a játékszabályokat. Félni a kudarctól, ebben az esetben, maga a kudarc. Ellazította izmait, és mint kaleidoszkóba bámuló gyerek nézte a képeket. Csak nagyon óvatosan gondolt arra közben, hogy otthoni képek legyenek. A föld emlékei. Mindegy, hogy az intézet egyik unalmas folyosója, a kísérleti állatok ketrecei. nyösgő utca részlet, emberek arca közelről, akik hozzábeszélnek, vagy egymáshoz. Vitatkoznak. Még a hangjukat is hallja. Igen, ez hercer. És a drága öreg Lorenz. Jó. Nagyon jó. Ha rájuk gondol, azt talán visszavezeti. Lassan megnyugodott. Úgy érezte, képes folytatni a programot. A logikai összefüggések hosszú lánca újra engedelmesen csúszott elő a semmiből, és Jill elöntötte a boldogság. Mindegy, hogy meghal. Hogy sikerül-e, amiért feláldozza rövid életének szűken mért nyugalmát. A gondolat. Hatalom a világ fölött. Olyan egyszerű. És mégis csak most látja ilyen világosan. Az operátor Hulk búgással jelezte, hogy befejezte a programot. De Jill nem nyitotta fel a szemét. A megtalált boldogság örömével siklott. Az Második fejezet. Eszébe jutott Norman, a nyugtató, és ettől azonnal felébredt. Norman ugyanúgy feküdt, mint az este, de nehezen, kapkodva lélegzett. Amikor kifújta a levegőt, bugyborékoló hanggal, habos vér vékony csíkja indult el a szája sarkából. Vörös foltja a fejpárnán lassan, Álhatatosan terjedt. Rákapcsolta az ülés hevedereit normenre, és félig ülő helyzetbe emelte. Így könnyebb lesz a légzés. Gyógyszert nem adott neki, csak az értelmetlen szenvedést hosszabbítaná meg. De most nem is szenved, csak ha eszméletre térítené. Rábízta a sorsra, hogy ez magától bekövetkezik-e vagy sem. A program alapos ellenőrzése több ember hetekig tartó munkája lenne. Elhatározta, hogy találomra kiemel hat szekvenciát, azok átnézése éppen egy óra. Többre nem futja. Hibát nem talált, de nem tudott örülni. Kilenc órát aludt, mégis fáradt volt. Gyomra összeszorult. Enni kellene. De az étel gondolatára émeig is fogta el. Szét rágott egy fordfert, és türelmetlenül várta, hogy megszabadítsa a fejét szorító tompazúggástól. Úgy kell csoportosítania a munkát, hogy ami testi erőfeszítést igényel, azt még ma végezzel. Sajnos ebben a robotoknak semmi hasznát nem veheti. Jobb is, ha ott maradnak, ahol vannak, a raktárban, kikapcsolva. A másodlagos sugárzás, ha elér hozzájuk, megzavarhatja elektronikus agyuk működését. Bolond robotok egy halott űrhajóban? Regényírónak való téma. Köszöni, nem kér belőle. Először ahhoz kezdett, amit a Galatáján kívül kellett elvégeznie. Sokáig csúszkált az űrhajó sima törzsén kapaszkodótól kapaszkodóig. Gyengének érezte magát, szédült, ha lenézett. A magasság a fákat bokrokká zsugorította. Boldog volt, mikor visszamászhatott a légzsilipen keresztül az alsó vízszintes folyosóba. Azután egész délelőtt kábeleket húzgált végig a lépcsőkön, egészen eddig a folyosóig. A terv kibernetikai modellje voltaképpen egyszerű, szakaszos vezérlés – ahhoz képest, amit az automata pilotától repülés közben követelnek, ez igazán nem bonyolult feladat. Beállította a szakaszok hosszát, azután még egyszer kiment a galatea hogy ellenőrizze a rendszer működését. Az eredménnyel meg volt elégedve, de a próba kifárasztotta. Húsz perc pihenőt engedélyezett a vezérlőterem egyik ülésén. Persze nem bírta ki. Már dél volt, aggódott, hogy később még gyengébb lesz. Fölugrott, és Eddi ért indult. Válogatás nélkül kapkodta össze, amit a laborban és a könyvtárban talált. Majd, ha mindet fölvitte, ráér keresgélni közöttük. Amikor harmadszor vagy negyedszer fordult, különös érzés fogta el. Valami megváltozott. Más, mint korábban. De micsoda! Hiába kereste, a kínzó bizonytalanság türelmetlenné tette. Ha már is képzelődsz, jobb, ha abba hagyod az egészet, morogta, és indult vissza a könyvtárba. Ott, mikor az első tekercs után nyúlt, rájött mi történt. Norman, a vezérlő teremben csend volt. Már fordult, hogy rohanjon, azután megtorpant. Újra a polchoz lépett. Nincs joga hozzá, hogy üres kézzel menjem föl. Energiájának minden morzsájával a terv rendelkezik. A siker lehetőségét csökkenti, ha pazarolja. Míg végigment a folyosón, arra gondolt, hogy Norman is így tenne. De minek keres mentséget? Ő ugyanolyan halott már, mint Norman. Csak az a különbség, hogy ami belőle megmaradt, nem szűnhet meg cselekedni, gondolkodni, míg a feladatnak erre szüksége van. A tekercseket a többi esztette, az átvitel mellé, és csak azután lépett Normáhez. Norman feje előre bukott, nem láthatta az arcát. Le kell vinnie. Az összejégett bőr még forró volt, a test ernyedt. Ahogy átnyalábolta és a vállára emelte, ez a közömbös hajlékonyság megnövelte Norman súlyát. Léhegett, a lakófülkékhez vezető hosszú folyosón már faltól falig tántorgott. Szit fülkéje az első, nem Normané, de ez mindegy. Belökte az ajtót, és Normannel együtt a keskeny ágyra zuhant. Fáradt volt. Olyan fáradt, hogy azt hitte, azonnal elalszik. Azután a nyakán nedvességet érzett. Norman vérét. Felállt, kivett egy törölközőt a fali letörölte, a zsebébe nyúlt, előkotort egy fortfert és szétrákta. Leült és a kis írópolc feletti képet bámulta. Sima, ezüstszínű színű keretből, a nagy Albert nézett vele farkasszemet. A híres öregkori kép. A hatalmas íróasztal, rendetlen papír tömege, és a reménytelenül lógó ruhadarabok fölött, a fehér haj glóriaként övezi a tépelődő, vagy csalódott vonásokkal barázdált arcot. A technika remeke, hogy ennyi idő után ilyen pompás másolatokat készítettek az eredetiről. De miköz a -e ennek a képnek Szidhez? Vagy ahhoz, hogy Szid, azután Norman, és végül én is meghalok. A nagy Albert tekintetét határozottan tanácstalannak látta. De hiszen nem is engem néz. Norman se. Keresztül néz rajtunk, a kabin falán. A gáláteja külső burkolatának kettős páncélján. A zöld fákon. A dombokon. Hová? Fölkelt, hátat fordított a képnek. Előkereste Szit kemény kis fejpárnáját, és Norman feje aláigazította. Azután az ágy végében lévő takarót, vigyázva, hogy egyetlen gyűrődés ne essen rajta, Norman válláig húzta. Egy pillanatig tétobázott, azután mégis visszahajtotta a takaró végét. A vörös állarc, ami tizennyolc órával korábban még Norman arca volt, fedetlen maradt. Hát, ha mégis Norment nézi a nagy Albert. vagy Norman akart tőle kérdezni valamit? Balond vagy, csill. A ford hatni kezdett. Becsukta az ajtót. Sietett vissza a vezérlőterembe. Harmadik fejezet Este kilenckor érezte, hogy lázas. Púzus a száz fölött volt. Értelme és a külvilág közé Tompa fejfájást alakodott. Éjfélig bírta, akkor megadta magát, Kikapcsolta az átvitelt. Szeretett volna az eddigi anyagból próbát venni, legalább kettőt-hármat, de a kezerezketett. Nem merte kockáztatni, hogy a visszakeresés során elront valamit. Az agy nem törődik azzal, hogy ő betege vagy sem. A kapott utasítások ilyen korrekciója ismeretlen számára. Hátradőlt az ülésen. A szédülés gonoszul a legkellemetlenebb irányt választotta. A tarkója alatt nyílt meg az eszméletlenség sötét aknája. Zuhant, zuhant, magával rántotta az agyat, a vezérlőtermet, a gálateját, a bolygót. Azután csak a félelem maradt egyetlen társa a végtelen zuhanásban, kísérte öntudatlan létezését másnapig, és kapott új tartalmat, mikor ébredés után rájött. A BALLÁBA MEGBÉNULT Miért éppen ez, gondolta elkeseredetten, mikor annyi más változat lehetséges. A torkát makacs, kaparó vizketés kínoszta. Köhögött, émeigett, erre számított. De ha a bénulás tovább terjed, nem tud dolgozni. Az átvitel dobozát telerakta annyi tekercsel, amennyi csak belefért, Azután négy kézláb elindult a raktárak felé. A robotok segíthetnek. Egy robot is elég, csak eljusson odáig. Norman ostoba volt, mikor visszaküldette vele a liftet, és ő is, hogy engedelmeskedett. Elég lett volna a nyolcadik vagy a tizedik szintig ereszteni. Nem a reaktorok közvetlen szomszédságába. Azóta ott annyi sugárzást kapott, hogy most már tényleg nem engedheti a filmekkel teli vezérlőterem közelébe sem. Az első három szint lépcsőivel még valahogy boldogult. A negyediktől kezdve már gurult. És ha sikerült, a kezével tartotta magát. Visszafelé ványa zömök vállába csimpaszkodva utazott. És elégedettem figyelte, milyen óvatos szakszerűséggel kapaszkodik fel a robot a lépcsőkön. Ványa Maximé volt. Ő adta neki ezt a nevet. Ha nem is a legokosabb, kétségtelenül a gálatája a legmegbízhatóbb robotja. De akármilyen megbízható. Ványát is ki kell kapcsolni, ha végzett. Másnap délutánig minden rendben ment. Ványa sorra odavitte hozzá a tekercseket, és ő kiválogatta, melyek kerüljenek az átvitelbe. Akkor köhögni kezdett. Képtelen volt abbahagyni. Ványa többször is türelmesen megkérte jill ismételje meg az utasítást. De ő csak hadonászott, arca elkékült a fuldoklástól. A robot csiszolt szemlencséhi figyelmesen nézték. Áj! – hörögte végre úgy, hogy ványa is megértette. Engedelmesen megmerevedett, Gilles pedig elájult. Mikor magához tért? – tudta. – nincs sok hátra. A bénulás baloldalt elérte a csípőjét. A tüdejét minden lélegzetnél tízezer tű szúrása gyötörte. Érezte, hogy a szája sarkából a nyakába szivárog valami. Az erek lüktető dobolása kegyetlen kalapácsütésekkel igyekezett szétverni a fejét. Lehunyta a szemét, és megpróbált gondolkozni. A programok általános modelljei már mind az agyban vannak. Végső soron az agy annyi kiegészítő információval is képes lesz megoldani, amit eddig az átviteltől kapott. Nem tudja tovább folytatni. De hát ezzel a kockázattal már az elején számolt. Most ideívja ványát, hogy vigye el innen. Ez az egyetlen könnyelműség, amire nem gondolt idejében. Hogy nem maradhat itt. Ványa ugyan nem képes levinni a lépcsőn, mert ahhoz már gyenge, hogy olyan sokáig a nyakába kapaszkodjon. De legalább minél távolabb az agytól. De hogyan fog beszélni? Ványa már délután sem értette. Óvatosan, nehogy újra köhögni kezdjen, megpróbálta dagat nyelvével kilökni szájából az összegyűlt vért. Végig az állán. Nyitott ingénát a mellére csúgott. Ványa. A robot ott volt az átvitel mellett, ahol délután megállította. Megkockáztatta, hogy több levegőt szívjon be. Ha köhögni kezd. Ványa! Igen. Gyere! Ványa megindult, megkerülte a vezérlőpult sarkát, és megállt az ülés mellett. Érezte, rögtön jön a köhögés. Hajba le! Ványa feje a zubbonya föléért. Áj! Karja kétszer is lecsúszott a robotról, de visszatartotta a lélegzetét, és tovább küzdött. Föl! Lába az ülésben lógott. Nem tudta már felhúzni, de mindegy. Hátra. A robot hátrált. Kihúzta az ülésből. Jill sarka nagyot koppant a padlón. Ványa újra megkerülte a pultot és tovább vonszolta. Rettenetesen fájt, de a köhögés réme, mintha megfeledkezett volna róla. Így a fal mellett talán még a rádió teleszkóp előtti ülésig is kibírja. Barra. A hat méter, pedig bánya elég gyorsan mozgott, örökké valóságig tartott. Győ szorítása meglazult. Izmai megtagadták a parancsot. Aj. Az ülés mellé zuhant. Fejét beleverte a karfába. Elkábult. Ettől még a köhögésnél is jobban félt, ha nem tudja ványát kikapcsolni. A vezérlőterem világítása gyengülni kezdett. Hatalmas, forró hullám kapta a hátára Jill-t. suttogta. Hajolj le. Ványa széles melkasa lassan ereszkedett föléje hullám hátán ringatózva, hol közelebb, hol távolabb került tőle a növekvő sötétségben. Türelmesen várta, hogy egyszer egészen közellendüljön. Tudta, már csak egyetlen mozdulatra van ereje. Akkor ujjai rátapadtak a kapcsolóra. És ványa törzsében valami halkan kattant. A robot túlságosan mélyre hajolt, és a kikapcsolás mozgás közben érte. Elvesztette egyensúlyát. Három mázsás teste megbillent, és az alatta fekvő emberre dőlt. Jill öntudatának utolsó fellobbanásával. Hálás volt ezért ványának. Negyedik fejezet Váj abban a különös és fontos korban élt, Mikor az megnémult. Füle gyermekkorából őrizte még az üvöltését, A fenyegető éles hangot, ami végigvágott az erdőn, Azután elhalkult. Hörögve, mint a haldokló állat a bunkók csapásai alatt. Akkor, ha a fényes még elég világosságot lopott a tömött lombok alá, A horda felnőtt férfiai, az apák, széles orjukaikat még tágabbra feszítve, Hogy felfogják a zsákmány gyenge szagát, óvatos sompolygással a bozótba furakodtak. Mert az akkor üvöltött csak, ha ölt. Az üvöltés után bizonyosan ott hevert a bokrok között, mozdulatlan testében az alig eltávozott élet melegével abadon valamelyik lakója. Hús, ami arra való, hogy megtöltse gyomrukat. Hogy milyen oksági összefüggés van az üvöltése és az elpusztult állatok között, ezen a horda már csak azért sem töprenghetett, mert nem tudta, mi az az oksági összefüggés mint ahogyan Váj azt is képtelen lett volna elmagyarázni fiatalabb testvéreinek, hogy volt idő, mikor az üvöltött. Váj népe a szabak teremtésének roppant erőfeszítésével elsősorban a való világ jelenét igyekezett meghódítani. A volt az érzékek és izmok emlékezetében, a lesz a homályos, sürgető vágyakban szunnyadt, a jelen bizonytalan folytatásaként. Így vá és hordatásai azt sem tudták, hogy négy generációval előttük az soha nem üvöltött, azt pedig még kevésbé, hogy korábban az egyáltalán nem létezett. Néha az, nem gyakran, becsapta őket. Az üvöltés után hiába kutatták át a bozótot, a csalódást azonban hamar elmosta a megerősített bizonyosság, amikor a zsákmány megint ott feküdt. A horda, az jó voltából, soha nem éhezett. De ez nem puhította el őket. A húst meg kellett védeni a vadkutyáktól és a többi apró ragadozótól. Mert az, ezt megfigyelték, de közölni megint csak képtelenek voltak egymással, csupán a náluk nagyobb állatokat gyilkolta, válogatás nélkül. A két szarvú mellett a zöld péppé bokrokon ott hevert üldözője az ölő, fehér hasát mutatva a közömböségnek. Újni hosszú karmait már vörösre festette a kék szarvú vére, ahogy utolsó ugrásával a hátára pattant. De az egy pillanattal később lesújtott rá is. A parányi Örkölt szélű lyuk apró volt, eltűnt az ölő tömött sárga bundájában, a kétszarvú vastag bőrének valamelyik redőjében. Csak az égész szaga vegyült a széttaposott növények, a szarvú zuhanásától feltúrt föld illatába. Amikor ez a szag az orrukba csapott, két emléket is ébresztett bennük, a tűz és a villám emlékét. A horda már ismerte, bár nem uralta a tüzet. Az erdő villámcsapástól kigyújtott fatörzseiről lopta, és őrizte aggódó, ám sikertelen igyekezettel, el, hogy örökre az övé maradjon. Vagy a következő eső oltotta el, vagy észrevétlenül kihúnyt egy csendes éjszakán, mikor nem riadtak fel idejében, hogy új táplálékkal hosszabbítsák meg életét. Ahol az gyilkolt, nem volt tűz. Mennydörgés sem kísérte rettenetes erejű csapását, amivel a kétszarvú hús tömegét is képes volt a földre sújtani. A villámtól féltek. Áldozatokat szedett a fák tövében meglapuló hordából. Ilyesmit az soha sem tett. És ezért nem is rettegtek tőle. Legalábbis akkor még nem. Üvöltött. Ölt, és ők megkeresték a zsákmányt, harcoltak érte a vadkutyákkal, amíg érdemes volt. Azután az újra üvöltött, és megint kerestek. Örökrend volt ez. Mikor az nem üvöltött többé, váj képtelen volt arra, hogy szorongását megossz társaival, akiket bizonyosan ugyanolyan megmagyarázhatatlan nyugtalansággal töltött el ez a némaság. Várták a hangot. De az őserdő csendes maradt. Leszállt az éjszaka, azután a következő is, és szorongásukat az üres gyomor követelőzése egyre kínzóbbá fokozta. Amikor a fényes harmadszor öntött világosságot a földre, a legbátrabbak közelebb merészkedtek a nagy lapos föld közepéhez, ahol az Magasan kiemelkedve a fák közül, fürdette csillogó testét a fényes sugaraiban. Nesztelen léptekkel lopakodtak, és ösztökélte bátorságuk, anélkül, hogy észrevették volna, túlvitte őket azon a területen, ahol eddig az áldozatait keresték. A bokrok jó ideig eltakarták az csillogó testét. Azután ritkásabb helyre értek és szembe találták magukat vele. Hatalmas volt. Hatalmasabb mindennél, amit valaha láttak, vagy el tudtak képzelni. Tekintetük bizonytalanul csúszkált, egyre feljebb vakító fényességén, sima vonalain, amit semmihez sem tudtak hasonlítani. Néma volt. Mozdulatlan. És ezért Váj népe, aki a világot olyannak tanulta, hogy csak a mozgás jelent életet, amit vagy birtokba kell venni, vagy menekülni előle, nehogy zsákmányává tegyen, közelebb merészkedett. A széles orkagylók reménykedve és mohon szippantották be a friss reggeli levegőt. A mélyen ülő szemek hunyorogva védekeztek az azból áradó fény ellen. Tértben kissé megtört, görbe de erős lábuk türelmetlenül feszült, Hogy az áhított szag megérzése utáni pillanatban a hús felé rohanjon. Éhesek voltak, nagyon éhesek, és a hús üzenete egyre késlekedett. Helyette váratlanul oly szörnyűség tört rájuk. Váj életének kevés emlékét őrizte ilyen kénytelen élességgel, melyben az volt a legborzasztóbb, hogy nem is tudták, mi történt. A külső valóságnak abban a darabjában, ami körülvette őket, egy levél sem rezzent, egy gajacska sem roppant, a félelem belülről jött, saját testükből. Fuss, menekül! menekülj, ordította bennük egy rettenetes hang, és váj népe futott, menekült. Átgázoltak a bokrokon olyan csörtetéssel, mint mikor egy csorda a két riaszt fel az ölő, pedig vájnépe mindközött a legcsendesebben tud mozogni a vadonban. A hang, ami csontig átjárta őket, Reket kiáltásokkal szakadt ki a torkukból. A domperemén kifulladva a földre. Ha az ölő aznap éppen arra jár, kedvére szétmarcangolhatta volna őket, mert a félelem annyi erőt sem hagyott izmaikban, hogy a legközelebbi van szorogjanak. Sokáig feküdtek így, néma, rémült villantásokkal fürkészve egymást, a bozótot, rettegve, hogy újra rájuk tör ez a valami, és nincs erejük engedelmeskedni neki. Azután újra hangot hallottak, de azt már a külvilág küldte. Ismerős volt, és a szájukban összefutott a nyál mert a vadkutya csak akkor vinnyog így. Ó, oh, eszmélésük első pillanata óta kísérte mindannyiuk életét ez a hang, mikor a hús mellől zavarják el, és ők megindultak a hang irányába. A félelem mögöttük maradt, és emlékét tilalom már az évek. A völgy közepe felé mutató kar, és hozzá a rémület kifejezése, néhány évig a személyes tapasztalat átadása volt a fiatalabb nemzedéknek. Majd azok játszották el ugyanezt a szíjátékot fiaiknak, anélkül, hogy értelmét, jelentését ismerték és kutatták volna. Mire White első meglazuló foga, és ami ennél sokkal fájdalmasabb volt, a fiatalabbak önző tülekedése a zsákmány körül figyelmeztette, hogy már nem sokáig tartozik a tekintélyes apák közé. A tilalom törvényé izmosodott. Kutasd a amit bizonyosan megtalálsz a bozódban, de az felé, a domb alján túl, ne közelíts soha. Rettenetes dolog vár rád, ha tovább merészkedsz. Nem ez a törvény okozta Váj népének pusztulását. Csak gyorsabbá, egyszerűbbé tette. Mert olyan erős volt, hogy amikor a vadászok népe, akik persze magukat nevezték így, mert a hordának arra sem maradt ideje, hogy nevet keressen az éjszak felől támadó halálnak. Mit sem tudva az létezéséről, véletlenül úgy kapta félkörbe Váj népét, hogy az a tiltott völgy felé szorult. Egy sem merte átlépni a határt, melyet egész életében félni tanult. Ott gyilkolták meg valamennyit a domb tövében. És Dáu, az első, komor elégedettséggel nézte vadászai mészárlását. Dáúnak minden sikerült azóta, hogy sok évvel ezelőtt egy rettenetes verekedés végén eltörte elődje az akkori első nyakcsigolyáját, és ezzel a vadászok vezére lett. Azóta ő az első. Aki a zsákmányból vesz, vagy rövidebben és általánosabb érvényben. Az első övé a legízesebb falat. A legkívánatosabb asszony, esőben a legjobban védő falom sátora. Nincs is értelme felsorolni, meghatározni, mikor és miben első, mert azt úgy is ő dönti el, az adott pillanat vágya indulata szerint. Egy óta azonban az a sejtés is bizonyossággá vált benne, bár ezt az aggodalmát óvakodott bárkivel megosztani, hogy ez addig lesz így, míg valaki ugyanezt nem teszi vele. Bírni a hatalmat, vagy bírni és félteni, az élet két nagyon különböző lépcsőfoka. Dau kegyetlenséggel és mohósággal próbálta megkötözni aggodalmát, ami egyre jobban gyötörte. Érezte, hogy ott van már vadászai között a következő első. Aki talán még maga sem tudja, hogy ő lesz az. És eljön az a bizonyos nap. Ez ugyanolyan törvény, mint az évszakok váltakozása, melyek egyre közelebb hozzák. A vadászok népe számára az időkorán sem volt olyan megfoghatatlan. A szavak is engedelmesen szolgálták őket. Szerettek is fecsegni, mert a beszéddel uralható világ folyton megújuló gyönyörűséget jelentett. Így Dau elgondolkozhatott azon, hogy ez a félelem miért nem fogta el korábban. Hiszen győzelme pillanatában tudta, tudnia kellett, hogy egyszer legyőzött lesz. Erre azonban nem talált magyarázatot, és az eredménytelenség még komorabbá tette. Zsákmány takart, és mikor elérte, még többet. Tudta, míg a vadászokat nem teszi ingerülté az éhezés, nem fordulnak ellene. És a harcokban talán elpusztul az is, aki ő utána következik. Nem vette észre az ellentmondást, hogy mindenképpen lesz első, aki őt követi. Azon sem töprengett, félelméből fakadó nyugtalansága milyen mértékben felelős, csapata évek óta tartó vándorlásáért. Vezetni a csapatot vadászterületről vadászterületre, minden új küzdelemben bebizonyítani harcosainak legyőzhetetlenségét, míg ezt hajszolta, Dau megszabadult saját jövendő sorsának nyomasztó gondolataitól. Kitörtek abból a zónából, ahol apáik a hasonló fejlettségű törzsekkel marakodtak, és az erdősebb vidéken hamar rábukkantak Váj népének testvéreire. A következő lépés az a felismerés volt, hogy a fejlődésben hátrább cammogó rokonaik húsa a legkönnyebben megszerezhető, kiadós zsákmány. Kőhegyű dárdáikkal szemben mit sem értek váj népének nehéz bunkói, és minden legyilkolt horda után elégedettebben gondoltak arra, hogy több húst tehetnek, mint amennyit az éjszakon maradt vadászok elképzelni is képesek. Valószínűleg évekkel később más északi vadásztörzsek is erre az ösvényre lépnek. Más megoldást nem találva az egyre szorosabb és ezért életveszélyesebb szomszédságtól való szabadulásra. De Dáú már csak azért is megérdemelte nevét, mert elsőként ő vezette csapatát. Már tudjuk milyen okból délnek. Ez a tömegmészárlás, a természetes kiválasztódás ritkán egyenes útjának egyik különlegesen sötét, bár szükségszerű szakasza volt. A több hús erősebbé tette a vadászokat, és erősebbé a vágyat, hogy újra ugyanannyit, de ha lehet, még több húst tegyenek, és a legyőzöttek koponyájából kiszűrcsölt agyvelő éppen azt az anyagot szolgáltatta számukra, amire a legnagyobb szükségük volt. Sötét és kegyetlen szakasz. A vadászok népének csak az szolgálmentségére, hogy fogalmuk sem lehetett mennyire sötét és kegyetlen. Ők csak a vágyról tudtak, az hajtotta végig őket pusztítva az őserdő 20-30 kilométer széles sávján, új győzelmek. Új lakomák felé. És ez az utolsó minden eddiginél nagyobb volt. Négy nap négy éjszaka lobogtak a mágják, szinte az eszméletlenségig teleették magukat. Dau komorsága is megenyhült, miközben a tűzfények körül nyújtózó vadászait nézte. Erősek! Ó, milyen erősek! És legyőzhetetlenek! Egyetlen horda sem képes ellenállni nekik. Ha most visszafordulna velük apáik földje felé, azokat is mind legyőzné, akik ott maradtak. Azután lelkendező boldogsága kellős közepén, alattomosan, akár a bozót tüskéje... Beleszúrt az eltemetetnek vélt félelem. Melyik lesz az? Mad, az erős. Oro, a ravasz. Vagy Eor, a kőembere? Mad erős, de ostoba. Oro, ravasz, de gyenge. Eor pedig szelíd. Ő készíti a legjobb szerszámokat, és ő találja ki a legfurfangosabb terveket egy-egy vadászat alkalmából. Ha megszólal, a vadászok mind odafigyelnek. Ez baj. Nagy baj. Eor lesz az. Mégse. Eort csak a kövek érdeklik. Ha meg éppen nem pattintja, formálja a dárda hegyeket, akkor csak ül, szeme messzire néz. Vagy re, avad? Erős, mint mad. Ügyes a szerszámkészítésben, akár eor. De féktelen, kapkodó, amit elkezd félbehagyja. A harcban rettenetes, elsőnek ugrik az ellenség közé, és a gyilkolás örömében kiáltozik, de ugyanúgy ugrik saját törzsbeli a torkának is hirtelen támadó indulatában. Nem, a vadászok nem tűrnék, hogy re legyen az első. Ha kihívná, hogy megverekedjen az elsőségért, mad, oró és a többiek megölnék még a pár viadal megkezdése előtt. De hát akkor kicsoda? Haim, re egyanyától való öccse talán még a vadnál is félelmetesebb lesz. Szívós, vékony, és a szeme olyan, akár a sárga gyilkosé. Egyelőre azonban Dau markának egyetlen közepes erejű szorításával el tudja intézni. A tűznél Haim mellett Nuk kuporgott, és Tiák. Néhány év múlva majd nagy vadászok. Tiák eszébe juttatta Umut a sántát. És ettől dau mint mindig, most is elöntötte a dű. Umut! Annak az elsőnek a fia volt. Igaz, apja halála idején még névtelen kölyök, akár az öccse, Tiak. A néhai vezér utolsó életben maradt porontja. Amikor első lett, a legyőzött asszonyai közül Tamát, umóanyját választotta magának. Lá ugyan fiatalabb és kívánatosabb volt, de Lá magához szorítva a szorítás erejétől visítozó tiákot az erdőbe futott. Soha többé nem került vissza, és mikor Dáú egy idő után Eor azóta meghalt a Jáda gyermekei között felismerte az éppen járni kezdő tiákot, méltóságán Alulinak tartotta, hogy magyarázatot követeljen. Akkor Tama már tőle való fiát Kót szoptatta és Umu is túl volt az első figyelmeztető veréseken, amiből, ha esze van, megtanulhatta volna, csak táma kedvéért űri el. Nem, a lábát csak később törte el, és ez az emlék még jobban felbőszítette. A vadászok népe nem őrzött különösebben érzelmes emlékeket a meghalt első uralkodásának éveiből. Egész egyszerűen ostobaságnak, Szégyennek tartották, hogy Dau agyonverjen egy kölyköt, akiből egyszer még a törzs jó vadásza lehet. Attól is féltek, ha Dau rákap erre a mulatságra, saját gyermekeik is sorra kerülnek. Mikor Umu már élettelenül lógott Dau kezei között, a törzs először és utoljára ellene fordult. És Dau, ha vállalja is, hogy egyenként megverekszik a vadászokkal, Tehetetlen volt az egy tömegben rátámadó asszonyokkal szemben. Közéjük vágta Umu meggyötört testét, és fenyegető kiáltásokkal a bozót felé hátrált. Umut is Jáda vette pártfogásba, ugyanúgy első az asszonyok, mint ő a férfiak között. Öreg, okos és rettenthetetlen, aki két párját túlélve nem sokkal Umu fölépülése előtt fogadta kegyeibe, a nála sokkal fiatalabb Eort. Akkoriban ez félelmes szövetségnek ígérkezett. Eor, Umu és Tiák a nagy Jáda szárnyai alatt. De azután Jáda meghalt anélkül, hogy gyermeket szült volna Eornak, és Eor új asszonyának, beknek szerencsére első dolga volt, hogy Umut és Tiákot, akikre féltékeny volt, elmarja mellől. A szövetség így szertefoszlott, mielőtt létrejött volna. De Umu élt, és élni is fog, mert nyomorékra, amíg nem túl mohó vagy szemtelem, senki nem emelkezett. Ő sem teheti, tűrnie kell. Pedig, ha csak meglátja, emlékezteti a szégyen teljes pillanatra, mikor az asszonyok. Igaz ritkán kerül a szem elé. A legkisebb tűz és a sötétség határán imbolyog, ha csak egyet lép arra felé, a bicegő árnyékot elnyeli az éjszaka. Nappal a bokrok között bujkál, távolabb a törzs egy csomóba verődő tömegétől. Dáu nem is érti, hogy nem kapta el még a sárga gyilkos. Annyi egészséges élet kioltója. Vagy olyan nyomorult, hogy még neki sem kell. Dáu tudta, hogy nem így van. Umusánta. De éppen azért akarta agyonverni, mert már kölyöknek is más volt, mint a többi. Nem tért ki az útjából. Ami pedig minden poront egyetlen kötelessége, ha az első közeledik. Ott maradt, ahol volt, és ránézett daura. Ő pedig mindig úgy érezte, hogy a gyerek meleg barna szeme Apja gyilkosát nézi. Nem gyűlölettel, ezt még megértette volna. Hanem. Itt azonban vége volt Dau szavakkal befogható világának. Érezte, hogy ettől a tekintettől viszketni kezd a bőre talpától a feje bubjáig, hogy ordítani és ütni kell, hogy ne lássa soha többé. És most már akkor is ezt érzi, ha csak gondol rá. Fölállt a tűz mellől. Megöli. A vadászok lusták a mérhetetlen zabálástól, és elégedettek az új dicsőséggel. Ma éjszaka senki nem kéri tőle számon. De az árnyék alig pillantotta meg a legutolsó tűz fénykörének peremén. Eltűnt. A sötétség befogadta határtalan testébe. És dáu, az első, nem meg. Ötödik fejezet Az első két szarvút Umu találta. Ők ugyan röfögő ostobának nevezték, elég pontosan ítélve meg értelmi képességeit, vagy röviden röfögőnek. Még meleg volt, és Umu emlékezett is rá, hogy az éjszaka, mikor a tűz mellől elfutva azon a fán várta ki a hajnalt, hallotta az esés robaját, az összetörő bokrok recsegését. Üvöltés, hörgés vagy más áruló zaj azonban nem kísérte, így Umu megfosztva a füllel való nyomozás további lehetőségétől nem gondolt rá többet. A vadkutyák már gyülekeztek, és nagyon rossz néven vették, mikor az általuk addig biztonságosnak vélt távolságban maradva, Umu dárdája átverte egyikük bordáit. Váj népe soha sem tett ilyesmit, és méltatlankodásukat a szelíden úszó felhők felé üvöltve tovább hátráltak. Umu tudta, nem futhat el előlük, ezért még hármat megölt, hogy aztán figyelmét zavartalanul a röfögőnek szentelhesse. A kis, pörkölt szélő lyukat ugyanolyan tanácstalanul bámulta, mint azok, akiknek a húsát az elmúlt négy napon át tiák jóvoltából lehette. Mert tiák jó testvér volt, különösen a bőség idején. A hús akkor is hús, ha éppen tele van minden gyomor, és a vadászok népe már ismerte a módját, hogyan lehet füstöléssel megóvni a romlástól. Egy röfögő húsa pedig sokkal több szőrösével felér, mint ahány új van a kezén. Megtámadni ugyan a röfögőt nem érdemes. A kockázat sokkal nagyobb minden ostobasága ellenére, mint a bunkóikkal hadonászó szőröseket dárdával eltalálni. De ha már... Megakadt. Ki volt? És hol van? Újra a sepp fölé hajolt, gondosan megszimatolta, azután dárdáját dobásra emelve figyelt. A környék az acsarkodó vadkutyáktól eltekintve néma volt, és umu félni kezdett. Aki a röfögőt így megölte, mi tárthat annak ő a dárdával? De még emmél is rosszabb volt, mert érthetetlen, hogy itt hagyta a zsákmányát. Ilyet nem te szabadon egyetlen ragadozója sem. A törzs öregjei kevesen voltak, mert sorra elpusztultak a kíméletlen iramú vándorlás évei alatt, beszéltek néha arról, hogy a halottak itt élnek tovább közöttük. Sebezhetetlenek, mert egyszer meghaltak már. Umu összeborzongott. Ő is látta sokszor apját vagy jádát, és kereste, hívta ébredése után őket, olyan elevenen élők voltak. Arra is emlékezett, hogyan nyögtek rémületükben az alvó vadászok, s mikor fölrázták őket, dárdájuk után kaptak folytatni a harcot a szellemmel, aki meggyötörte őket. De miért ölte meg a halott a röfögőt? Mikor nincs is szüksége a húsra. Umu mindenkinél jobban tudta, hogy a halottak számára a zsákmányból kimetszett első falat, amit messze a bokrok közé hajítanak, kinek a gyomrába vándorol. Kölyök korában eleget marakodott érte a törzset kísérő sakálokkal. Később, megértve, kiknek a jogos tulajdonátette, sok éjszakán átremegett, hogy a holtak visszakövetelik tőle, ami nekik jár. De nem történt semmi, és Umu hallgatott erről. De ha nem, azért tölte meg, hogy megegye. Gondolatai jó ideig körben forogtak, míg végre elfogadható magyarázatra jutott. Nekik ölte meg. Életében is a törzsnek vadászott, holta után sem tehet mást. És ahogyan apja képes arra, hogy éppen keresse fel, pedig jól emlékszik a mozdulatra, hallja a roppanást, látja eltorzult arcát és fölötte Dau diadalmas tekintetét, Ugyanígy lehetséges az is, hogy a halott egymaga ölje meg a röfögőt. Umu körül járta az élettelen hústömeget, de nem talált több sebet. Egyetlen dárda végzett a röfögővel. Zavarában vakarózni kezdett. A dárda nem lehet vastagabb, mint a seb, amit ejt. Ez a lyuk pedig olyan kicsi, hogy az ujja sem fér bele. És kiben van akkora erő, hogy dobása átfúrja a röfögő vastag koponya csontját, akár a legnehezebb, legvastagabb dárdával is? És miért pörkölt a seb széle? Minden vadász tudja, hogy a dárdákat óvni kell a tűztől, mert ha lassan is, de porhanyósá teszi a kőhegyet. De hogyan jut a halott a tűzhöz? Kevés dolog olyan árulkodó a vadonban, mint a tűz, füstjét, fényét messziről észrevenni. Határozottan tudta, hogy az elmúlt éjjel nem lángolt idegen tűz a közelben. A fáról látta volna. Umu a törzs legbölcsebb vadászának Eort tartotta. Bicegve sietett, hogy a sákmány hírével együtt a kínzó kérdések gondját is megossza vele. Eort a legyőzhetetlen vadászokkal együtt horkolt az összeroskat, haldoklásukban egyre vékonyabb füstkarokat nyújtogató mágiák, Szétdobált csontok, fegyverek, álmukban egymásba fonódó testek zűrzavarában. Ki merte volna megzavarni a vadászok népének pihenését? Régen, a vándorlás előtt ilyenkor őrök vigyáztak, nehogy váratlan támadás érje a törzset. De itt délen, a tűzzel és a dárdával, ők voltak a vadonurai. omú sántasága ellenére ügyesen és nesztelenül lépkedett köztük, Míg végre Eorhoz ért. A rángatásra Eor nagyot horkant, félálmában karjával a levegőbe sújtott, umunak alig maradt ideje elkapni a fejét. Bambán, aztán egyre dühösebben merett umura. Röfögő fekszik a bozótban! Vadászni! Röfögőre! Most! Eor hangja fenyegető volt. Soha nem tartotta ekkora ostobaságra képesnek umút. Nem vadászni! Valaki már megölte! Hajnalban! Valaki! Eor öt-hat évvel idősebb volt. Több eleven véres emléket őrzött az egyenrangú harcias szomszédokról. Azonnal rájuk gondolt, és még fektében a dárdája után nyúlt. Nem, nem vadászok! Próbálta nyugtatni gyorsan Umu, mert Eor már kiáltani készült. Egy, egy valaki, egy seb van a röfögőn. Eor álomtól zavaros fejében vadharcot vívott a hallottak lehetetlensége a sok éves meggyőződéssel, hogy a sánta okos, okosabb a legtöbb törzsbelin él, és nem mond olyat, ami nincs. Mond még egyszer! Röfögő fekszik a bozódban! Még meleg. Egy seb van rajta. A fején. A sárga? kérdezte Eor, de maga sem hitte. A sárga nem hagyja ott a friss zsákmányt. Nem. Kis seb. Az ujjam sem fér bele. Eor úgy nézte ummut, mintha életében először látná. Azután csendben feltápászkodott. Ha fellármázza a vadászokat, és a sánta hazudott, agyonverik. Így csak ő döngeti el, és Eor szerette Umut. Hang nélkül osontak a bokrok közé. Eor tekintélyes vadász volt, és a legjobb szerszámkészítő. Eornak hinni kellett. A nap még alig kapaszkodott a fák csúcsa fölé, mikor a vadászok ott tolongtak a röfögő körül. Megcsodálták az apró sebet, mindegyik elmondta a maga tekintélyes véleményét. Azután a vélemény véleménykülönbségek ellenére nagy egyetértéssel láttak hozzá a röfögő feldarabolásához. Umu távolabb állt, egy lépésre a bokrok szélétől. Dau így is vetett feléje egy gyűlölködő pillantást. Ha tudja, hogy a röfögőt a sánta találta, dühében talán rárohan. De a zsákmányról Eor beszélt a vadászoknak. Mikor ez az első röfögő az ölükbe hullott, tele volt a gyomruk, csak az előrelátás bírhatta rá őket, hogy a hússal betelve újra csak hússal foglalkozzanak. A környéken nem maradt életben egyetlen szőrös sem. Ki tudja, hány nap telik még új tanya helyet foghatnak körbe dárdáikkal, és a vadászok már régen nem tudtak lemondani a húsevésről. Nem umu volt az egyetlen, aki a törzs halottaira gondolt. De róluk beszélni veszélyes vállalkozás, csak az öregek engedhetik meg maguknak, akik már úgyis olyan közel vannak ehhez az állapothoz. Ha ismerik a fogalmat, véletlen, talán ezzel zárják le a meddővitákat, de erre már nem kerülhetett sor. Másnap hajnalban Umu megismételte azt, amit előző nap, illetve a sors újra a szereplőivel az egész jelenetet. A következő reggelen pedig a megmagyarázhatatlan remegve húzta újra maga után Eort a bozótba. A második röfögő meghökkentette a vadászokat. A harmadiknál pedig Eor bölcsessége nem bírta el az izgató rejtés ujját. Mindhárom röfögőt umú találta. Sajnos maga Eor sem volt elég okos ahhoz, hogy rájöjjön, ez egyszerűen a sánta helyzetéből következett. Umu az, aki a legtöbbet kalandozik el a többiektől. Ha Dáú negyven lépéssel arrá feléje fordul, neki indulni kell, hogy legyen elég előnye. Eor hosszan mesélt. Elidőzött a részleteknél. Ő is, mint egész fajtája, rajongott a szavakkal újrateremtés teremtés varázsáért. A tűz körül gugoló vadászok szeme figyelmesen csüngött rajta. Csak néha pillantottak Umura, aki most is a tisztás szélén állt. Fecsegése akkor is bajt hozott volna Umura, ha Eor képes pontosan megmagyarázni az összefüggéseket, s mert ez lehetetlen volt, még nagyobb vihart kavart. A vadászok népe az erőt tisztelte fenntartás nélkül. Az erőnek azt a megnyilvánulását, mely a legtöbb élelmet biztosítja, és ugyanakkor a leghatékonyabban pusztítja el az ellene támadókat. Ennek a megtestesítője volt számukra Dáu. Ezért lehetett ő az első. Erőszakossága, kíméletlensége, mohósága csak annyiban különbözött attól, ami bennük szunnyadt, hogy az ő nagyobb ereje nem engedte kibomlani. És így Dau egy rejtett, de a látható világ külső valóságával egyenértékű területen is első volt. Rajta, mint a lencse fókuszán futottak keresztül az egyes agyvelők, idegek, nedvek, zsigerek vágyai a beteljesülés felé. A vadászok az élet egészét az elsőn keresztül élték. A világ harmóniáját ez a szavakkal meg nem nevezhető állapot jelentette számukra. Ez zavarta meg akkor régen Dau, amikor egy egészséges kölyköt akart agyonverni. És ez bomlott meg most is. Különös módon újra u miatt. Ha Eor találja a zsákmányt, nincs baj. Eor a legkiválóbb vadászok egyike. Hely az első tüze mellett van, nyilvánvaló, hogy Dau hatalma rájuk sugárzik a legerősebben. Közülük kerül majd ki a következő első. Ez a dolgok rendje. Eor szavai nyomán azonban a vadászok koponyáiban lassanként nem is egy, hanem egyszerre két ellentmondás kezdett, mind kényelmetlenebb feszültséget okozva mocorogni. Nem elég, hogy a röfögők elejtőjének személyéhez egy lépéssel sem jutottak közelebb, de határozott kapcsolat van a törzs megtűrt nyomorékja és a rejtélyes valaki között, aki a röfögőket öldösi vékony tüzes dárdájával. A szánalom feltétele A közvetlen életveszély hiánya és a telehas Még néhány év, több ezer szőrös legyilkolása és bizonyosan nevet kap ez az érzés. Több fogatlan öreg marad életben, és a harcban reménytelenül súlyos sebet kapott harcost tovább etetik. A törzs ereje, a táplálék bősége ezt már most is lehetővé tenné. Bármelyik nap bekövetkezhet a véletleneknek az a bizonyos összjátéka, mikor az adott helyzetben egy vagy több törzsbeli érzése, majd viselkedése egy másikkal szemben a gyakorlatban ezt jelenti. Jóval a szó és a fogalom előtt. Umu azonban korán született ehhez. Életét azután, hogy kikerült Jáda szeretetének oltalma alól, saját ügyességének köszönhette. Persze durva egyszerűsítés ügyességnek nevezni azt a hallatlanul bonyolult folyamatot, hogy az adott helyzetek soha nem haladták meg az alkalmazkodó képességének határait, és ugyanakkor mindig elég terhelést, feldolgozandó tapasztalatot jelentettek, hogy tovább fejlesszék. Szerencse is, de ugyanakkor vele született és szerzett tulajdonságok is, véletlenek néha kedvező, néha hátrányos, de sohasem végzetes fordulatai. Jáda feltétlen és tiák ingatag ragaszkodása, az izgága réi kötekedései, aki szerette kínozni a nála gyengébbeket, ha büntetlenül tehette, saját anyja, támá végtelen közömbössége, és nem utolsó sorban Dau gyűlölete. Ezek együtt, umúra és közben egymásra is hatva, még mindig töredékei voltak csupán a körülmények és okok összességének, melyek umút olyanná formálták, hogy sántasága ellenére életben maradjon. Az összes komponens feldolgozására, a világegyetemnek ebben a jelentéktelen részében egyedül a Galatea elektronikus agya lett volna képes, ha éppen ezt a feladatot bízzák rá. De az agy nem kaphatott olyan utasítást jill hogy egy umu névre hallgató, a fejlette lakók törzséhez tartozó sánta vadember életét elemezze. Jill halála és umu születése között az erdőfái jóval több mint száz évgyűrű mögé rejtették a sebet, amit a Galatea reaktoraiból áradó sugárzás égetett kérgükbe. Nem. Az agy mással volt elfoglalva. Eddig pontosan végrehajtotta a programot. Igaz, nem is volt különösebben nehéz. Egy kilométeren belül minden száz kilón felüli tömegű mozgó tárgy esetén sziréna, majd hatvan másodperc után lézersugár. Jill rosszul becsülte meg a kétszarvúak reakció idejét, vagyis nem gondolta, hogy valóban annyira ostobák. Ez okozta a sziréna ellenére annyi kétszarvú pusztulását, és juttatta terített asztalhoz váj népét. A program további lépésére aránylag ritkán került sor. A mozgó tömeg súlyától függetlenül 50 méteren belül infrahang azon a frekvencián, az agy persze nem tudta, hogy ez az a frekvencia, ami a legtöbb élőlényben félelmet gerjeszt. Amikor a radioaktivitás szintje a Jill által meghatározott értékalás üjjett, a program két pontja módosult. Az agy kikapcsolta a szirénát, és a belső, 50 méteres kört figyelő receptorok jelzései egy másik, bonyolultabb rendszerbe futottak. Az agy olyan értelemben, ahogyan programjának megalkotója Jill, természetesen nem tudta, mi a célja tevékenységének. Számára a bevállások és a megfelelések tűrés határai és variációi adták a parancsot a következő akció indításához. A cél egy részigasságát furcsa módon az értelmileg legfejletlenebbek ismerték fel. Váj népe. Az üvölt és gyilkol, majd nem üvölt, de gyilkol, és nem szabad a közelébe menni. Ezt a keveset sem hozhatták azonban a vadászok tudomására, mert azok egészen más formában kívánták birtokolni váj és testvérei agyvelejét. Pedig ez a vékonyka és táborról sem világos összefüggés talán megváltoztatta volna nem csak Umu, hanem egész törzsének sorsát. Umu érezte, baj van. Úgy állt, ahogyan Jáda halála óta megszokta. Testének súlya épp lábán, balválla érzi a bokor leveleinek csiklandozását. Egyetlen gyanús mozdulat a tűz mellett, a lába egy pillanatra átveszi az épp terhét, egy villanás, és már a bokorágai sem rezegnek utána. Eor mind hevesebb kézmozdulatokkal kísérte szavait. Dáú dühös volt már azóta, hogy Eor először kiejtette Umu nevét, és a vadászok is egyre izgatottabbak lettek. Mindenki csak annyira tűnhet ki valamelyik tettével, hogy az ne sértse a tekintében előtte állókat. A tekintélyek sorrendjének megváltoztatására pedig két lehetőség van. A harci dicsőség, vagy a személyes párviadal. Mindkét esetben Daud dönt: Ő jelöli ki a győzelmi lakomán a harcosok helyét az első két tűz körül, illetve ő választja szét a verekedőket, mielőtt a kár tennének egymásban, hogy az már a horda érdekeit sértené. Mert életre, halára csak az első helyért lehet verekedni. Akit győztesnek tart, kegyesen átöleli a vállát, a másik pedig iskol, mert tudja, a következő pillanatban ellenfele és Dáu együtt rontanak neki. Véletlenül mindenki találhat egyszer zsákmányt, sőt, olyan tekintélyes vadász, mint Eor, akár tízszer egymás után. Ez legfeljebb Eor esélyeit javítja, és Dau hangulatát rontja. De hogy éppen umu? A vadászok népe nem volt ostoba. Az élet egy bizonyos pontig nagyon is logikus gondolkodásra nevelte őket. Éppen ezért zavarta meg őket annyira, mikor eljutottak a logikus gondolkodásnak behódolni semmiképpen sem akaró tények felismeréséhez. Aki a röfögőket öldösi, akárki is az, roppant erős. A röfögő ostoba és vaksi. Ha cserkészés közben belebotlasz, igazán nem nehéz kitérni előle. De bőre vastag. A dárda csak közelről sebzi meg. Mielőtt elesik, jó néhány vadászt agyon taposhat. Dau népe, amióta rákapott a szőrösök vadászatára, békén hagyta a nagy emlősöket. És most? Milyen kapcsolat lehet Umu és a röfögők legyőzője között? A röfögők még melegek voltak, mikor Eor elvezette hozzájuk a vadászokat. Umu emmel korábban látta. Látta azt is, aki megölte őket? És ha látta, akkor az is látta Umut és mégsem bántotta. A lehetőség, hogy egy ilyen hatalom és umuk között szövetség van, felfoghatatlan és ijesztő volt. Gondolkodásuk mégsem találhatott másutat. Ha ez a szövetség az első, vagy akár a második tűznél ülő vadászok egyikével jön létre, erősíti a törzset. Néhány helycsere, Dáú elismerő dörmögése, vagy ha ez nem elég, pár viadal Dáúval az elsőségért, és az új első, szövetségese annak a titokzatosnak. Rajta keresztül már nem árthat a törzsnek. De Umu, aki a tekintélyek sorában olyan hátul van, hogy voltaképpen nincs is benne a sorban. Mi lesz, ha az ő szövetségese a hatalmas? Így történt... Hogy Umu élete során először Dau és a vadászok indulatai közös pontban találkoztak. A sántának pusztulnia kell. Indulat és nem következtetés. Mert akkor arra is gondolnak, hogy a titokzatos esetleg megbosszulja Umu halálát. Dau felugrott, és egy szempillantással később már az egész horda a bokor felé rohant, amelyik mögött Umu eltűnt. Ölni, ölni, megszabadulni a rejtélyes és ezért veszélyes sántától. Ez hajtotta őket umúnyomám, akit most annyira gyűlöltek, mint amennyire eddig semmibe sem vették. Ha a sánta dárdával a hátában, széttárt karral a földre bukik, ez egyben a kínzó gondolatok halálát is jelenti. Az első dühöt rohanás nem hozta meg a sikert. Umu ezúttal is jól számította ki, mikor tűnjön el. Ezért szétszóródtak, ahogyan a menekülő szőröse küldözésénél. Hosszú, laza lánc. Két előrehajló végén a fiatal, jól futó vadászokkal. Két vadász között a távolság nem több, mint ameddig az elhajított dárda még ölni képes. Minden élő fennakad ezen a láncon, és ha elég gyorsan mozog, a legfürgébb szőröst is kifárasztja. A Sánta pedig lassúbb náluk. Nem sokára felhangzik majd a lánc valamelyik pontjáról a diadalmas kiáltás. És akkor minnyáján rohannak, mert egy dárdáról sem hiányozhat a Sánta vére. A vadászok szaglása korán sem volt olyan tökéletes, mint Vájnépéé. -E. Megrontotta a füst. Csekély fizetség azért a hatalomért, amit a tűz állandó birtoklása jelentett de a vadászatnak ez a formája nem is igényelte. Az üldözöttet előbb-utóbb úgy is bekerítik, és kétségbeesett menekülésében addig is világosan felismerhető jeleket hagy. A leszakított levelek, a rohanó lábak nyoma a tisztások füvén vagy a bokrok alján, ahol nedves a csupasz föld, néhány szál vöröses barna szőr, egy tüske vagy egy szár az ágacska végén. Ez mindig elég volt ahhoz, hogy a szőröseket követni tudják. Umu azonban közülük való volt, ismerte a vadászok láncát. Amikor bírta, maga is részt vett benne, lehetőleg a szélén. Ott ugyan gyorsabban kellett szaladni, de távolabb volt Dout-tól. egy lélegzetvételnyi időre, és közben fülelt. Ha gyorsan üldözik, nem tudnak csendben maradni. A bozót zörgése elárulja, hol a lánc két vége középen nem tud áttörni. Dáú körül a legjobban dobóvadászok vannak. A szélén a fiatalok gyorsabbak, mint ő, de tapasztalatlanok. Ha meglapul és csendben kivárja, még egészen közelérnek, talán át tud csiklani észrevétlenül közöttük. De ha meglátják és elhibázzák, akkor is időt nyer, mert az egész láncot meg kell fordítani. És még a túlsó vége újra felzárkózik. Barról a szélső vadászok csörtetését valamivel közelebbről hallotta. Magányossága több önuralomra nevelte, mint bármelyik testvérét. Ez olyan előnye volt, amiről nem is tudott. Félt, de mégis arra felé indult. A félkörnek ez a része lemaradt. A túloldalról már a háta mögött hallotta az örgést. Ezek itt most sietnek, mert Dáur rögtön bömbölni kezd dühében, kilép a láncból, ide rohan, és jajjannak, akit a lemaradók közt talál. A legközelebbi vadász már alig húsz lépésnyire tőle tördelte az ágakat. Umu összegörnyett, és minden igyekezetével hasonlóvá próbált válni a bokorhoz, aminek a tövében lapult. Ágak a karjai, a hátát csiklandozó levelek belőle sarjadnak, lába a törzs, ami mozdulatlanul folytatódik az erős gyökerekben. Bokor vagyok és a vadász szeme is bokornak lát, zöld leveleket ringató bokornak. Majd nem sikerült. Haim meglepetésében először felkiáltott, mikor a bokor előtte umuvá változott, és csak késve vágta dárdáját a bicegő alak után. Umu karját végighasította a kőpenge, de a rohanás lendülete egy ideig még elnyomta a fájdalmat. Futott, bár tudta hiába, Vérenyomát nem tévesztik el. Mégis futott, mert a dárdákra gondolt, a többire, azok is ugyanilyen egyre könyörtelenebbül növekvő fájdalommal fúródnak majd a húsába. A kiáltásokból megértette, hogy a lánc még nem fordult meg. De az előny, amit szerzett, most már csak azt jelentette, hogy a dárdák valamivel később érik el. Egy tisztás közepén hirtelen megtorpant. Olyas félét érzett, mintha ágcsapott volna az arcába. Fölnézett. A gálateja a ragyogása elvakította. Behunyta a szemét, de a ragyogás oda is követte, hiába szorította a kezét az arcára. Vonakodva nyöszörgött, meg akart állni, és mégis ment. Ment egyre közelebb, vakon botladozva a ragyogás felé. Mikor a Galatea fénye az üldözők szemébe villant, megtorpantak. Az idősebbek, akik emlékeztek a rég elhagyott északi vadászterületekre, sok hegyes sziklatűvel találkoztak azon a vidéken. Egy sem volt ilyen fényes, de a környéken mindnek hemzsegett a kígyóktól. Hideg, pikkelyes testüket a napsütötte sziklákon melegítették. A vadászok népe Távoli ősöktől hordozta csontjaiban a hüllőktől való rettegést. De Umu vérnyoma éppen a szikla felé vezetett. Dau dühösen fújt, azután megindult. A vadászok több-kevesebb lelkesedéssel követték egészen addig, míg kezükben a dárda remegni nem kezdett. – A kígyók, – gondolta Dau. – A kígyók, – gondolták az idősebbek – de a fiatalok is reszkedtek, pedig soha nem láttak kígyóklakta sziklákat. Mikor Dáú úgy érezte, ha még egyet lép, meghal a félelemtől, végre megfordult, szétlökte a mögötte hálókat, és nem törődve méltóságával futni kezdett visszafelé. Nem sokára az egész csapat ott kuporgott fáradtan és komoran a tűz körül, ahonnan az előbb olyan gyilkolni vágyó dűvel rohantak a bozódba. Egyik sem mert beszélni arról, ami történt. Nem is értették. És az első mindannyiuk vágyát öntötte szavakba, mikor hosszú hallgatás után az dörmögte, másnap új vadászterületre indulnak. Hajnalban azonban Eor rábukkant a negyedik röfögőre. Nem messze az utolsótól, amit Umu talált. A vadászok megnyugodtak. A titokzatos Umu nélkül is létezik. Sőt, éppen Eort választotta. Egyedül Dáurettegése növekedett. A nap, mikor meg kell küzdenie, hogy első maradhasson, nincs messze. Eljön, mielőtt új vadász területet keresnének. Mert a vadászok már nem gondoltak arra, hogy elinduljanak. Újra felszították a tüzeket, hogy a röfögő szívéből, májából és agyvelejéből lakomázzanak, mielőtt hozzáfognak a füstölésre szánt hússzeletek előkészítésének hasznos, ám fárasztó munkájához. DAU TÉVEDETT az elsőségért folytatott gyilkos harc helyett az a nap jött el, nagyon hamar, mikor soha többé nem félt attól, hogy legyőzik. Haláláig egy új, titokzatosabb és kegyetlenebb rettegé. Hatodik fejezet Az ellenőrzés egyetlen lehetősége az emlékezés. A fegyelmezett, módszeres emlékezés és közben az is kiderül, mennyire képes fegyelmezni gondolatait. Igen, a fegyelem a legfontosabb, mert az emlékezés hiányait kitöltheti a munka, amit a fegyelem irányít. A vágy, hogy kinyissa a szemét, kínzóan erős volt. Vonaglott tőle, izmai megfeszültek. Nem. Amíg itt belül nincs minden rendben, nem nyitja ki a szemét. Az emlékek úgy sorakoznak, mint egymásba fonódó végtelen kettős lépcsősor, akár a DNS spirálisai. A kettő között lebeg, pedig az egyikhez kell tartoznia. Csak az egyikhez. Azt is tudja melyikhez? Ez is fegyelem kérdése. A fájdalom legyőzése is. Ahhoz a lépcsősorhoz kell tapadnia, Onnan kell majd szemlélnie a másikat, fájdalmaival, rémületével, vágyaival együtt. Nem az övé, de hozzátartozik, nélküle nem létezhet. De akkor is csak eszköze, kiszolgálója annak, amit ő akar. Ha a fájdalomtól ordít, ő csak hallja, és megpróbálja elérni, hogy ne ordítson. Igen, fegyelem kell, uralom a test felett. A célhoz vezető út a feltétlen uralkodáson át vezet. Ha ezt elérte, ha sikerült tökéletesen ehhez a lépcsőhöz simulni, most egyszerre úgy érezte, nagyon közel van hozzá, rögtön elkapja és többé nem ereszti el, akkor majd lehet, sőt, kell emlékezni. És ha azzal is végez, kinyithatja a szemét. Majdnem elérte a lépcsőt, mikor a fájdalom durván visszarántotta. Megint a két spirális között levegett és ordított. Kezdheti előről. Más stratégia kell. Előbb elintézi a fájdalmat. Pontosan a helyére rakja, a másik spirális lépcsőjére. Azután nyugodtan, Megfontoltan közeledik ehhez. Ha elkapja, soha többé nem engedi el. Tehát a fájdalom. A bal felkar laterális felszínén, titokban végtelen boldogság öntötte el, mert az ismerő szavak a kíváncspirális felé lendítették, égető és ugyanakkor befelé nyilalló fájdalom. Ha centrális eredetű, mi más lehetne? Akkor figyelembe véve az aferens pályák, Hiba volt, hogy olyan erősen erre gondolt. Jobb karja átnyúlt a törzse előtt, és megérintette a fájó részt. A fájdalom megsokszorozódott, ordítani kellett. A szemének sem tudott parancsolni. Kinyílt, hogy lássa mi az, ami olyan elviselhetetlenül fáj. Az egész szépen induló terv a spirális megközelítésére. Összeomlott. És mégis, abban a pillanatban, ahogy meglátta a vérző sebet, a helyet, hogy összezavarodott volna, minden szépen és egyszerűen a helyére került. Hülye vagy, Jill. Ahogy kimondta, egyszerre boldogan azonosult az emlékek áhított spirálisával. Be kell kötni, mert elvérzel. Bizonytalanul felállt. Mesztelen talpa megcsúszott a vezérlőterem padlóján. Az ülés, ahol Norman feküdt, üres. És hogy került ide ványa? Miért borult fel, és mi az a... Nem. Először a seb. Ha nem vigyáz erre a testre, ki tudja, mikor sikerül újra. Umu ott kuporgott a másik spirálison, vagyis Umu maga a másik végtelen emléksor, ami az övé is. Egészen addig a pillanatig, hogy Haim dárdája fölhasította a karját. Kár, hogy a vezető infrahang néhány órás retrográd amnéziát okoz, így sohasem tudhatja meg az út részleteit. Haim dárdájától a vezérlőterem üléséig a nagy konszociátor sisakja alá. Csak a lépcsőn vette észre, hogy sánta. Ezen nem tud segíteni. Igaz, rosszabbul is járhatott volna, félkarú vagy betegtest. A receptoroktól és az agytól sok mindent követelhetett, de ilyen szelektivitás elképzelhetetlen. Egyetlen mozgó képét összehasonlítani Edi filmjeivel, és akkor... Csak is akkor beindítani a programot, ha az egybevetésnek megfelelő tárgy egyedül van. Ez teljesíthető feladat. Persze, azt is jó volna tudni hány éves. Fiatal. Umu úgy érezte. De ez bizonytalan meghatározás. És pontosan kellene ismerni a törzsbeliek átlagos életkorát is. Addig nem tudja, mennyire számíthat. Lehet, hogy ez ugyanolyan versenyfutás lesz az idővel, mint amikor a terv megszületett. Az orvosi szoba feldúlt képe most is elégedettséggel töltött el. Vigyázni kell a kábelekre, a forrasztásokra, és megbékélt a sántasággal. Ha umu nem nyomorék, soha nem tanul meg ilyen óvatosan mozogni. A berendezésre pedig még szüksége lesz. Az újjak ügyetlenebbek voltak, mint az irányító akarat. Sokáig bajlódott, még végre a fertőtlenítés után elállította a vérzést. A kolloid hártyát a seb két szélén átbögték a durvább szőrök. De ahol kellett, jól tapadt. Fájdalomcsillapítót is keresett, de a szokásos adagnak csak a negyedét merte bevenni. Legalább 25 kilóval könnyebb. És ezt az idegrendszert soha nem érte még ilyen hatás. Inkább fájom, mint hogy megmérgezze. Fordferről pedig szó sem lehet. Vágyakozva forgatta a tablettát a kezében, emlékezett a gondolatok tisztaságára és a gyorsaságra. De a Fordfer a formáció retikulári keresztül hat. Onnan egy lépés a talamus és a limbikus rendszer. A limbikus rendszert pedig akár úgy is hívhatja. Umu. Veszélyes kísérlet. Az zuhanyzóba indult. Nyakig véres volt, és remélte, hogy a hideg és meleg víz legalább egy töredékét kiváltja annak, amit nem kaphat meg a fortfertől. Hiába készült rá már a folyosón. Visszahőkölt a tükörtől, és kétségbe esett. Vézna inas test! A csupasság és a ritka szörzett umu számára egyedül megszokott, de neki visszataszító váltakozásával. Nyomorék lába jó öt centivel rövidebb. A szörtelen arc ráncai matuzsálemi kort sejtettek a sűrű hajjal benőtt alacsony homlok alatt. Csak a szemekben talált vigasztalást. A szokatlanul erős fényben a pupillák tűhegynyire szűkültek de a sötét barna szempár még ebben a lehetetlen pillanatban sem veszítette el élingségét. Értelmes, gondolta reménykedve, és még értelmesebb lesz. Bíztatón rávigyorgott a tükörképre, hogy azonnal elrémüljön a fintortól. Ezt még tanulni kell. Az izmok innervációja nem változik meg egyik pillanatról a másikra, ez az otthoni kísérleteknél is időbetelt. És most tudja csak. A felismerés indulatától egyszerre elállt a lélegzete. Érzi a saját bőrén, ami ez esetben egyúttal, sőt elsősorban nem is az övé, hogy a nagy Bínsz csaló volt. Világhírű kísérlet sorozata, kudarcok halmaza. Nem is csaló, hanem gyáva. Etikáról, morálról, humánumról fecsegett. És ő, de nem csak ő, mindenki hitt neki. Mihajst az a szerencsétlen felmondta a letkét, vagyis felmérték, hogy az elektronikus agyban tárolt emberi személyiséget milyen mértékben fogadta be a konszociátor hullámaival emberré váltott majomkoponya? Binz kegyesen intett. Fájdalom nélküli elmúlás volt, ez igaz. Binsz nem viselte volna el, ha azoknak valami fáj. De miért nem gondoltak soha arra, hogy a kiválasztottak, akik hozzájárultak, hogy elkészítsék agyuk reprogramját, pontosan tudták azt is, éppen az etikai meggondolások miatt, mi lesz a majom másolatok sorsa. A majom tehát nem csak vizsgáztatható volt. Sőt, ő maga is képes lett volna vizsgáztatni, hanem azt is pontosan tudta, mi a kísérlet vége. Bínz szomorú tekintettel mindig a mennyezetre bámult, miközben az a szerencsétlen a tiltakozás rövid, és egyáltalán nem emberi ordítása után elcsendesedett a kényelmes fotelben. Nem, az érzelmi szférák befolyásolása még Bínz egyébként kiváló módszerével sem volt sikeres. Akkor a majom ordított mindig, nem az ember. De a fotel kényelmes, a halál fájdalommentes és gyors volt, mert bíns humánuma. Mint ahogy azt is Bínz érző lelkének köszönhették, hogy mind azt hitte, nem akkor, hanem később kerül rá sor. Ez is ugyanolyan beszélgetés lesz csupán, mint a többi. És soha nem mondták meg nekik, hogy nem. Most rögtön. Ha beans csak egyszer. Csak egyetlen percre érezné, mennyire lehet, nem, mennyire kell ragaszkodni ehhez a testhez, ehhez az élethez, akkor tudná, hogy milyen ostoba és gyáva kontár volt. Az igazi, nagyszerű kísérlet csak akkor kezdődött volna, amikor ők mindet kivétel nélkül befejezték. A klinika kertjében hátul, már az őserdő szélénél, a krematórium kéménye felett megrezdült a levegő, a trópusok szellőjénél is forró hullámtól. Átlátszó volt. A kémény szűrői a legapróbb részecskét is visszatartották. Az etika, a morál és a humánum nevében. Elhiszem megteheti. Öt évig dolgozott Bins mellett, rajongott érte. A gondolatát is kitalálta. Kevés ember ismerte úgy, mint ő. Megrázta a fejét és a meleg víz sugára lábujt. Bénsznek itt semmi hasznát nem veszi. Szit kell Maxim és Járvi. Igen, ez a sorrend. A navigátor és a mérnökök. Azután jöhet Edi. És Norman? Megakadt. Nem. Norman nem kell. Vagyis kellene, de azt is hazudhatná saját magának, hogy olyan személyiség leképezése, akivel szemben... De minek? Egyszerűen nem. Érezte, hogy Umu ott a másik spirálison helyesli ezt a döntést. Umunak éppen annyira ellenszenves Norman, mint ahogyan ő fél dától. Összerezzent. Fél, hiszen ennek semmi értelme. Kimegy az infrapisztolyjal, és olyan játékot rendez. Boldogan kinyújtózott, azután egyszerre ingerülten rácsapott a gombra. A vízsugár ilyetten csöpögéssé vékonyadva megszűnt. Leült a nedves rácsra, és tenyerébe hajtotta a fejét. Az Isten verje meg bénzt csodálatos klinikája kellős közepén, ott Afrikában a kibó tövében. Fél Dautol. Ez azt jelenti, hogy umu erős. És ha később még erősebb lesz? Soha nem várták meg gyengül az emberi személyiség. Egy sem él tovább három-négy hétnél. Ennyi elég volt az ellenőrző kísérletekhez, tesztekhez, az utolsó beszélgetésig Beans szobájában. Neki pedig hónapok, évek kellenek. Beülhet ugyanújra a konszociátor félgömbje alá, amíg Umu el nem kezd félni attól is. És még egyszer verje meg az Isten bínszt, hogy nem csináltak egyetlen olyan kísérletet sem. Mi történik ismételt behatás esetén? Mindegy, mondta hangosan. Ezt tudtad, amikor belefogtál. Mégse féltél tőle. Igen, mert élni akartam, felelt rögtön. Bebizonyítani, hogy van jobb megoldás, mint amit Norman parancsolt. Hogy megmutassam, van fantáziám. Hogy én... Hogy, hogy én... Én visszatudom vinni a Galateját a földre, nem kell megvárni, hogy... A hangja jobban megijesztette, mint a tükör. Szavai rikácsolássát torzultak. Umu. Ott ül a másik spirálison, és csak arra vár, hogy szóhoz juthasson. Akármilyen kis lehetőség elég neki. Ha így beszél, az automaták egyszerűen nem értik. Nem szabad pánikba esni. Elfelejtette, amivel kezdte. Fegyelem. Az első nap kritikus. Még klinikai körülmények közt is az volt. Hamarabb is eszébe juthatott volna. Az első órák sikere után ez visszaesés. Még ő számolta ki a görbéjét, dolgozatot is írt róla. A relatív regressziós fázis tünetcsoportjának értékelése és összefüggései a transplantált személyiség típusával. Binz nem engedte publikálni. Azt, hogy egyáltalán van regressziós fázis, és mindjárt az elején, magyarázta, ellenünk fordíthatják. De a további kísérleteknél számoltak vele. Nagyon óvatosan adagolt nyugtató, inger szegény környezet, kerülni mindent, ami emóciót válthat ki, a sikerélményt kivéve. Nos, Jill, óvakodj umutól, és örülj, hogy ennyire vagy. Legyen sikerélményed. Fölállt. Megeresztette a hideg sugarat, és addig maradt alatta, míg reszketni nem kezdett. Lássuk csak, Umu, meddig birod? Itt mindig meleg van. Ha ez a hideg víz nem bolondít meg, egészen rendes fiú vagy. Kibírta ordítás nélkül, de úgy elgyöngült, azt hitte a szárító meleg levegő fölkapja és megpörgeti. Érezte, leragad a szeme. Igen, aludni fog. Nyugtató nélkül. Majd holnap folytatja. Föl akart még menni a vezérlőterembe. Kíváncsi volt, hogyan került oda ványa. Ki kell deríteni. De olyan fáradt volt, hogy mégis a lakófülkék folyosója felé fordult. Szegény Szid, gondolta, mikor belökte az első ajtót. Azután a múmiává asszalódott Norman vigyorától sikoltozva rohant végig a folyosón. Ó, mú, tombolt. Leugratt a lépcsőről, összekuszálta a spirálisokat, a falak fénylő börtöne megsokszorozta sikoltásait, az eszeveszett rohanás ütődéseinek fájdalmát, a bezártság szörnyű félelmét. Nem tudtam, nem tudhattam! Zokogta még akkor is, mikor jóval később, Edi kabinnyában reszketve kuporgott az ágyon. És a takarót tömte a szájába. Nehogy újra kezdődjön. A megváltó álom késett. Előbb végig kellett szenvednie a rend, a spirálisok és a fegyelem elvesztésének az eszméletlenség felé hulló félelmét. Csak ott. Már az öntudat határán túl simította ki görcsberándult, reszkető izmait.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 a halványpiros csíkokat, izzadó barnás fekete falat, a szája felé lebeg. Nem, ő maga emeli a szájához. Beleharap. Beans keveset törődtek a nemembertől embertől származó álomképekkel, mert a majmok fogságban született példányok voltak. Ez még akkor is torzító környezet, fejtegette Beans, ha ők nem érzik annak.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 Ómó már olyan régóta ugrált követelőzve a spirálisán. Lenyomta a gombot, és végig kaszálta a bozótnak azt a darabját, ahol a röfögő topogott. A hús hegy engedelmesen összecsuklott. De Jill nem érzett semmiféle vadász büszkeséget.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 Több mint egy órája kerülgették már a bokrokat, mikor Jill úgy vélte, a következő domb az utolsó lesz. Lassabban utasította a ványát. Utánam, mint korábbi életében, mikor Umu valami zsákmány után óvatosan kúszott fel a domb tetőre. Áj! sziszegte, ahogy fölértek, azután az övébe dugott kis dobozhoz nyúlt.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 De legalább Szidnek legyen könnyebb. És neki is. Utánam, mondta ványának. És gondosan kerülgetve a bokrokat, Megindult a galateje felé. Kilencedik fejezet Kikapcsolta a berendezést. A konszociátor félgömbje visszahúzódott a vezérlőterem mennyezetére. Most türelmesen vár.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 Élni akarok, Jill! Nincs jogod hozzá! Nincs! A pneuma sziszent. szid elcsendesedett, izmai elernyedtek. Jill üres tekintettel nézte. Én nem már csak egy lépés. Nem. Bárni fog.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 A bokrok között nem látott messzebbre húsz-harminc méternél. Mi lesz, ha Eor nem követi Sidet? Sőt, arra kényszeríti, hogy menjen vele a többiekhez. Eor az erősebb, és ha tiák megpróbál elfutni előle? Szít persze nem vihetett magával semmit. Éppen ezért volt ostoba ez a terv. Hiába van nálam infrapisztol, mikor ott kellene. Újra dörgött, valamivel közelebről.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 Azután minden másképp történt. Olyan gyorsan, hogy utólag egyikük sem tehetett szemrehányást a másiknak. Abban a pillanatban, hogy széthúzta az ágakat maga előtt, Sid és Eor megpördült. Hátrafelé figyeltek. Nyomukon az ágakat tördelve rohant valaki. cikázott, a dörgés végig kúszott a fejük felett lógó sötét felhőkön. Elnyelt minden más hangot, a bozótból kirohanó ré-ordítását is.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 Eor ostobán bámult rá, de nem mozdult. – Hol a dárdám? – kezdte újra Ré. – Hol? – munka, de nincs más lehetőség – szólalt meg Sid földi nyelven. – Vezesd őket, Jill! Ré az idegen beszédre felkapta a fejét. Szít felé lépett, karja bizonytalan mozdulattal ütésre lendült. Jill megnyomta a pisztoly billentyűjét. A két alak meggörnyedt, váluk előre csuklott. Halotti menet, gondolta Jill, ahogy elindultak a gállateja felé. De az első halott, umú volt. Igaz, azt nem láttad. De tiák is jobb volt. Miért? Szid némán lépkedett Jill nyomában.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 Mondta Eor. Végeredményben mindegy, hogy Norment vagy Edith kapjuk. Azt sem bánnánk, ha még egy maximot, de az már tényleg nagyon bonyolult áttenni a dolgot. Igaz, jobban tudnánk tanítani. A lényeg az, vette át a szót Ré, hogy még egy emberre a hajtóművekhez okvetlenül szükségünk van. Ha te, Jill, vállalod is, hogy segítesz Sidnek a navigációs munkában, ezzel Normannek csak az egyik munkakörét pótolod. Egyformán kényelmes, nyugodt hangkordozással beszéltek. Soha nem siettek, soha nem voltak türelmetlenek. Ré semmit nem szégyelt annyira, mint hogy egykor természete miatt kapta a hordától a vad nevet, amit most is viselnie kellett. Maxim léte a többes számban realizálódott, amivel minden cselekvésüket, gondolatukat kimérték, és ez őket zavarta a legkevésbé. Tehát arra gondoltok, mondta Jill, hogy legyen Edi, de mechanikus érdeklődéssel. Igen, egyszerre bólintottak, azután Eur folytatta. Elismerjük, mert mi is érezzük, hogy Norman megfogalmazásával nehézségek lennének. Edit viszont, ha jól tudjuk, mindannyian szerettük, szerették, hogy is mondjam, a régiek közül. És természetesen mi is szeretjük! Jill elégedett volt. Az elmúlt hetek különös egyensúlyt alakítottak ki, melynek lehetőségében, még létre nem jött, valójában soha nem bízott. A tanulás egyre erőteljesebb saját vonásokkal árnyalta egyéniségüket. Ebben az irányban a további fejlődés gyakorlatilag végtelennek tűnt, a másik oldalon pedig pontosan tudták örökségük határát. Beszéltek róla, nevén nevezték. Érzelmi függőségük a Jill teremtette személyiségképtől legfeljebb szidet zavarta. Maximéknak ilyen gondjaik nem voltak. Szid is keveset beszélt, ahogy egyre többet dolgozott. Vitára persze mindig kapható volt. Jill sokszor eltöprengett azon, hogy annak idején mennyire a kezdet kezdeténél tartottak bínszel, Mennyire a felszínét ismerték csak annak a bonyolult folyamatnak, melynek technikai feltételeit oly aprólékos gondossággal tervezték meg. Miért nem örökölt szit semmit az ő kételjeiből, aggodalmaiból? Miért merészebb, határozottabb, és ugyanakkor miért kiszolgáltatottabb a lehetetlennek, soha elő nem hívható emberi múltjának? Miért van az, hogy umu, tiák, Eor és Ré elmúlásai és feltámadásai határozott, bár szabálytalan periódusokat mutatnak, vagy követnek. Még ez sem lehet eldönteni. Igaz, azt is tudják, hogy a békés szakaszokat nehéz napok szakítják meg. Szid ilyenkor a kabinjába zárkózik. Ő a könyvtárba, és olvasni próbál. Maximék ezt másképp oldják meg. Mikor először hagyták el a gálateját, Jill azt hitte, minden összeomlott. Maximéknál infrapisztoly volt, és világosan megmagyarázták nem csak azt, miért viszik magukkal, hanem azt is, ha tovább ellenkezik, elkábítják. Elmennek, de visszajönnek. Értsd meg, Jill, így a legjobb mindannyiunknak. Azt hiszed, mi nem törtük eleget a fejünket, míg idáig jutottunk? Próbáld elfogadni a valóságot. De éppen a valóságot nem tudta elfogadni. Hogy Eor és Ré fel akarják keresni feleségeiket. Vagy inkább azt, hogy Maxim ebben nem talál semmi kivetnivalót. Jill számára ez a feladat veszélyeztetését, elárulását jelentette. Sid cinikusan filozofált, hogy ő is szívesen velük tartana, ha annak idején Jill nem tanulmányozza olyan gondosan azokat a fényképeket. Így sajnos nem. De hidd el, Jill, nagyon sajnálom. Nem szívesen emlékezett vissza arra a vitára. Eur és Ré végül is két nap múlva visszajöttek, és ott folytatták munkájukat, ahol abba hagyták. Maguktól nem mondtak semmit. Jill és Sitt pedig nem kérdezősködtek. Azóta... Hallgatólagosan elfogadták, hogy Eurésvét időnként elhagyja a galatáját. Egyszer beszéltek csak erről Sziddel, mikor egyedül maradtak, és Jill akkor is lehetetlennek tartott a Szid álláspontját. Szerencse, nevetett Szid, hogy a te véleményed a legkevésbé fontos ebben az ügyben. Sokkal jobban érdekelne, mit vesz észre bek és mely abból, ami történt. Olyan ez, mintha annak idején a jó görögök nem csak mesélték volna, hogy Zeus leszállt a földi asszonyokhoz. – És te, Hephaistos, célzott umusántaságára. – Nem kapsz kedvet hozzá? Jill nem tudta dühöngjön, vagy megdöbbenjen azon, hogy saját, ritkának számító ókori műveltségét az a szit használja, aki soha nem tanulta. – Nos, mikor kezdesz hozzá? – Eor kérdése visszazökkentette a jelenbe. A a tövében hevertek. A friss fű csiklandozása olyan élvezetet jelentett, amiről nem szívesen mondtak le. Jill egy kicsit szégyelte ezt, de a tanácskozás komolyságát azzal emelni, hogy a vezérlő teremüléseiben kuporognak, ostobaság. Ványa most süti az esti húsadagot. Minek cipelje végig az űrhajón? Két-három nap múlva. Ami a mechanikai érdeklődést illeti, azzal azt hiszem nem lesz semmi baj. Nagyon kérlek, Jill, semmi földi emlék, vágott közbeszéd. Igaz, elástuk, de valami hát, ha magadtól is eszedbe jut. Jill rettenetesen unta Sid állandó célzásait saját szerencsétlenségére, de valahányszor ezen bosszankodott, mindig eszébe jutott, csak ő a hibás. Lenyelte az ingerült választ, és csak bólintott. – És kire gondoltál? – folytatta Szíd. – Erről még nem beszéltünk. – Maximék munkatársa lesz – tért ki Jill a határozott válasz elől. – Nekünk van egy jelöltünk. – Réhangján érezni lehetett zavarban van. – Arra gondoltunk, mivel te, Jill, tiákot választottad – talán nincs akadálya annak, hogy az én öcsém haim. Azt hisszük, jól megértenénk egymást. Jill Eorra dított Az ő beleegyezése fontosabb, mint rélelkesedése. Eor maga elé nézett. Jill, vagyis Umu egy pillanatra éppen olyannak látta, mint a vadászok népe közt. Előbb még pattint néhányat a kezében tartott késem, vagy hegyen, és csak aztán szólal meg. Haim! Ha lehet, még Rénél is vadabb és fékezhetetlenebb. Jó volna tudni, hogy Ré olyan sikeres megszelídülésében mennyi része volt annak a programon kívüli infrahangdózisnak. Eor tovább révetezett, mint a régi. Soha vissza nem térő napokban. Ré türelmetlenül fészkelődni kezdett. Jill még várt volna. A befolyásolatlan vélemény egyike volt Binsz szentségeinek, mikor Sid megszólalt. Nem lesz túlvad. vad? Eor egy pillanat alatt abba az álmodozást. Ha nem beszél annyit... Sid felugrott, Eurra merett. Mi bajod velem? Azon kívül, hogy sokat beszélsz, igazán semmi? Nem tudom, honnan veszed a jogot, hogy kifogásold. Ha a törzsben élnénk, gondolta Jill, Eor elverné tiákot. Egy óra múlva egyik sem emlékezne rá. Maxim és Szid azonban nem ugorhatnak egymásnak, így a gyűlölet mérge tovább gyilkolja őket. És nekem kell úgy közbelépnem, ahogyan Dao tette a jelentősebb verekedéseknél. Sehonnan. De zavar, mondta Eor vontatottan. Sid körülnézett, mit kapjon fel, hogy Eorhoz vágja. Állj! kiáltotta Jill. Sid feléje fordult. Éppen te mersz beleszólni? sziszegte. Te, aki egyedül vagy, bűnös abban, hogy... Hagyd abba, Sid! Eor is talpon volt már. Egy fejjel magasabb tiáknál, de utána a legnagyobb a vadászok között. Ha nem bántod Rét, én sem bántalak téged. Ré a földön kuporgott. Ostobák! Fordította. Minden tudtok, mindennel tisztában vagytok, csak éppen az nem jut eszetekbe, hogy az önfegyelemre gondoljatok? Mit képzeltek? Olyan könnyű nekem? Már rég bevertem volna szétfejét, ha nem tudnám, hogy nem tehet róla. Ha pedig jogról beszéltek, jusson eszetekbe, hogy egyetlen jog van. Nem is jog. Törvény. A feladat. Hallod ezt, Jill? Kiabált tovább, szid. Neki nehéz? Csak a szánalom tartja vissza, hogy beverje a fejem. Mert ők a tökéletesek, a hibátlanok. Csak azt nem tudják nekem. Egyedül nekem köszönhetik. Ha nem figyelmeztetlek, most ők is ugyanolyan szerencsétlenek, mint én. Hagyd abba, Szid! Elég. Eor keze ütésre lendült. Nem tudom, miről beszélsz, de nem is akarom tudni. És ha nem hallgatsz el... Jill hozzájuk ugrott, szétlökte őket. Sid a fogát csikorgatta. Te... te, Jill! Te vagy az oka mindennek! Jill leeresztett karokkal odált Sid elé. Tessék, Sid! Üss! Igen, én vagyok az oka mindennek. Annak is, hogy te élsz, és ilyeneket mondhatsz. Tudom, ne vágd közbe, nem akartad ezt az életet. De én se. Ez az élet csak eszköz. Szükséges, elkerülhetetlen rossz, hogy végrehajthassuk a feladatot. Gyere, üs már, ha jól esik. Ha nincs a feladat, nincs értelme az egésznek. Nyugodtan összeverhetsz, vagy még jobb, ha hozod a sugárpisztolyt. Elintézel bennünket, aztán felrobbantod a galetáját, kiírtod a vadászok népét. Miért ne? Képes vagy, képes lehetsz mindenre. Csak azt értenéd meg végre, és hogy nem érted ebben sajnos én vagyok a bűnös. Hogy semmiféle pusztítás nem tud megszabadítani a gondolataitól, a gondolatoktól, melyeket én ültettem beléd. Engem megölhetsz, de a gondolat benned továbbél. Ha megüttsz, az az indulat mozgatja izmaidat, ami az enyém volt, belőlem született és talált saját életet benned. Hát nem érted? Vagy végig csináljuk, vagy még ma, most, itt, rögtön gyilkoljuk le egymást. Kifulladt, de a gondolatok tovább rohantak benne. Nem az a megoldás, hogy Edi olyan egyszerű legyen, mint Maximék. Segítség kell, hogy féken tartsa szidet. Lényének ezt a sajátjánál őszintébb, de éppen ezért veszélyesebb megtestesülését. Edi okos lesz. Még nálam is okosabb. Ez persze képtelenség. De többet kell tudnia, és főleg bátrabb lesz, határozottabb, nem tépelődő, mint én, és keserű, mint szid. Tökéletes lesz és tökéletes értelmét Haim erőszakossága táplálja majd. Rének igaza van. Nem jog, hanem törvény. A törvény pedig parancsot követel, kemény, könyörtelen parancsokat, és olyan embert, aki keresztül viszi. Megdöbbenve érezte, hogy életében először, most, ennyi évvel halála után érti meg norment. Szidből kiszállt az indulat. Tiák barna szeme szomorúan és aggódva tapadt Jillre. Megint ostoba voltam, Jill, és ti se haragudjatok. Azt hiszem, nem kell magyarázkodnom. Eor már újra ré mellett ült. Nem, Sid, szólaltak meg egyszerre. Azután Eor hozzátette. Mi sok mindent értünk, még akkor is, ha te azt hiszed, hogy nem. És én is hibás vagyok. Ne mentegetőzz, vigyorgott szíd, mert a végén mindannyian olyan jók és megértők leszünk, hogy az megint csak kibírhatatlan. Rögtön fölállunk és karban énekelni kezdünk. Leheveredett a fűbe, kinyújtózott, azután oda kiáltott a közeledő robotnak. Ványa! Gyere ide! Sidnek soha nem jutott eszébe úgy az evés, mint a többieknek, csak azért hívta ványát, hogy leplezze ezt az annyira szégyelt fogyatékosságát. Jill méltányolta ezt a szomorú erőfeszítést, de tudta, hogy ez nem változtathatja meg, amit az előbb határozott. Edi, a tökéletes, uralkodni fog rajtuk. Akár akarják. Akár nem. Tizenharmadik fejezet Ahogy lefelé botorkált a szinteken, egyre reménytelenednek érezte, hogy megtalálja. Az, hogy az alsó légzsilip zárva volt, még nem jelenti, hogy Edi a Galatájában van. Az automatikát beállíthatta úgy, hogy néhány perccel később zárja a légzsilipét, és ennek az ellenőrző memóriában sem marad nyoma. De hová ment?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 Arra gondol, hogy Maximékkal hónapok munkája vész oda. Úgy értem, ha elveszítik, így pedig esetleg önmagukat. Kérünk, Jill, mondta Eor. Jill lehúnta a szemét. Nem tudok beleegyezni, Eor. Ha elpusztultok. Ezt is a feladat követeli. Mit? Hogy megmentsük őket.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 Félek, igen. Szid a fejét ingatta. Rettenetes vagy, Jill? Ezzel az aggodalmaskodással akarsz a földig jutni. Ha arra gondolok, hogy... Megvannak! Ez ré hangja volt. Eor, látod? Ott elől, kicsit jobbra. Kapaszkodj! Kanyarodok! Eor is kiabált. Jill, gyorsan! Mennyire vagyunk? Harmincöt, harminchét!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 Egyedül marad a biztosítékokat Szid, ahogy kitépte, szétdobálta. Egyenként kellett összekeresgélni őket a hangár sarkaiból. Egy idő múlva Sid is segített, négy kéz lábra emelkedve, és még mindig vinnyogva csúszkált a padlón. 15. fejezet. Jill betegesen írtózott a kockázattól, s hogy most mégsem térhetett ki előle, igyekezett a minimálisra csökkenteni. Nagyon régen repült VOSP rendszerű géppel, és akkor sem sokat. Normális körülmények között tudományos munkatárs ritkán került abba a helyzetbe, hogy vospot vezessen. Kint minden előfordulhat. Jill kiképzése az űrben végzendő feladatokra ugyanolyan alapos volt, mint bármelyik pilótáé. De ha egy űrhajó egyszer már a lábán áll valamelyik bolygó felszínén, a hajózó személyzetnek más dolga sem marad, mint a tudósok kiszolgálása. Húsz napig gyakorolta a VOSP vezetését, felváltva sziddel, és a repülések szünetében izgatottan rohant a képrögzítőhöz. A szonda azóta változatlan pályán keringett, és minden hatvanöt percben megörökítette az öböl életét. Jill látta, hogyan tolják vízre a csónakokat. Látta a parton épült kunyhókat, az erdőbe induló, zsákmánnyal visszatérő vadászokat. Erősek voltak, gazdagok, és valószínűleg, gondolta Jill, boldogok. A húsz nap alatt egyszer sem sikerült olyan mozgást megfigyelnie, amiből félelemre vagy rettegésre következtethetett volna. Megszerette őket, és lelkesedett értük. Sid azóta kevesebbet beszélt, de egyszer sem ellenkezett. Néha félelem villant barna szemében, akkor elfordult, és Jill úgy tett, mintha nem benné észre. Mikor végre ugyanolyan biztonsággal vezette a vospot, mint Jill, és már a legbonyolultabb gyakorlatok elvégzésén sem tudtak mit tökéletesíteni, Jill két nap teljes pihenést rendelt. Még ha az út jó részén a robotpilótára is hagyhatják a gép vezetését, fárasztó vállalkozás. Soha nem dolgoztak még ennyit egyvégtében. Jill aggódott, hogyan viseli Umu és Tiák ezt a szokatlanul hosszú terhelést. Arra is gondolt, hogy leszállnak valahol az öböl közelében, és csak másnap kezdenek hozzá, de aztán elvetette. Leszálló helyet keresni, az éjszakai nyugalom kétségessége a szokatlan pilótafülkében. fülkében, de az igazi, be nem vallottok, a türelmetlenség volt. Minden percet sajnált addig a pillanatig, amíg végre szembenézhet az elsővel, aki kábult a nébred új életére. Tudta már, a csónakok hajnalban hagyják el a partot, és a legmesszebb elkalandozók is visszatérnek, mire a nap a zenitre ér. Ehhez igazította indulásuk időpontját. Legalább hatvan kunyhót számlált a parton, és köztük állandóan nyüzsögtek az emberek, Nehéz lenne kiválasztani a megfelelőket. Egy kicsit a sorsra is bízta a döntést, mikor úgy határozott, azt a csónakot választja, amelyik a legtávolabb lesz a parttól. A távolság, az erő, a bátorság és a rátermettség egyetlen adott mércéje. Lehet, hogy hibás mérce, de másikat hiába keres. A Vosp kilőtt nyílként emelkedett. A galatája pillanatok alatt cikrázó pontá zsugorodott a látóhatárig terpeskedő erdőség zöldjében. Azután vékony, alulról láthatatlan pára rétegen törtek át, ami a körvonalakat bizonytalanná ágyította. A felettük ragyogó mélykék ég betöltötte a valóságot. A motorok üvöltése duruzsolássá szelidült. Jill még egyszer ellenőrizte, majd bekapcsolta a robotpilótát. Kényelmesen elhelyezkedett, és lehunyta a szemét. Mikor a jelzés felébresztette, vakítóan fehér felhő tenger felett repültek. Még 500 kilométer az öbölig. Jill a radarral bemérte a felhőréteg vastagságát, a felhő alapmagasságát, és őszintén reménykedett, hogy lent nem esik az eső. Jó lenne tudni, hogy esőben is kimennek-e halászni. Különben mégis kénytelen a parton leszállni, és fölöslegesen sok embert elkábítani. És a választás? Olyan gondosan megtervezte, és ez a nyomorult felhő. a szidet, aki lábát felhúzva, féloldalt fordulva aludt. Kábán pislogott, lenézett a felhőre, Azután egy ideig szótlanul figyelte a műszereket. Ideje lenne fékezni, nagyot ásított. Ezzel a sebességgel túlszaladunk. Hagyd ezt a felőt a fenébe. A földre, akarom mondani, a tengerre állítsd daradart. Jill bólintott. Sid pedig, mintha úgy érezné, hogy a hosszú órák némaságát ideje bepótolni, tovább beszélt. Akkor hát felmondom még egyszer a leckét. Ha megvan a csónak, ne szólj közben meg lesz. Ha te valamit elgondolsz, nyugodj meg, az úgy is lesz. Más kérdés, hogy ezt szabad-e szerencsének nevezni. Tehát, ha megvan a csónak, megvárom, amíg te lemászol az ajtóhoz és jelt adsz. Akkor leállítom a motorokat, és szabad eséssel zuhanunk. Ne felejts el jól kapaszkodni, és vigyázz a gyomrodra, ez az én tanácsom. Száz méterre a tengertől bekapcsolom a motorokat és leviszem a gépet ötven méterre. Átkapcsolok légcsavarhajtásra és megpróbálok tisztességesen lebegni. Te ez alatt elkábítod őket. A csörlőt te kezeled. Az én dolgom csak az, hogy pontosan a csónak fölött maradjak. Megint az én tanácsom következik. Se lelkesedésből, se heveny emberbaráti hajlamból eszedbe ne jusson a kábelt lekapcsolni magadról. A rövid hevederekkel kötözd magadhoz egyenként, és úgy liftesz föl velük, mint ezt olyan szépen kigondoltad. Lehet, hogy ez nekik kellemetlen, de úgy sem érzik. A kábel tehát minden körülmények között rajtad marad, érted? Bármennyire is vigyázok, elég, ha öt méterrel csúszik a gép, és akkor te Edihez hasonló dicsőséges életet kezdhetsz. Még az sem, mert az infrapiszta itt marad. Persze, ha kéred, ledobom utánad. Jill kurtán felnevetett. Bolond vagy, Sid, de kedves bolond. Ha lent maradok, majd integetek. Nem bolond, csak tükör. Még ha néha torzít is. Jill továbbfékezett. Szemük a sebességmérő lustán kúszó mutatója és a radar ernyője között ugrált. Feltűnt a part. De hiába látták annyiszor a sonda kameráján keresztül, így más volt. Jill egy pillanatra zavarba jött. Talán mégis rosszul számította ki az utat, vagy amíg aludtak a robotpilóta csinált hibát. Vagy a szonda és a robotpilóta közötti rádió kapcsolat maradt ki. Barra, mondta Sid, nem látod? Nagyobb volt és laposabb, mint várta. Felismerhetetlen, idegen, félbetört csészei. Körülötte a dombok meredekek és bozontosak az erdőktől. De a kovamuszatkák megnyújtott rombuszai ott nyüzsögtek a szélén, sőt bejebb is, a nyílt tenger határán. Megmondtam, hogy ott lesznek. Szit hangjában nehéz lett volna lelkesedést felfedezni. Most válasz gyorsan, aztán mász le! Nem láthatnak bennünket, de a motorok hangja halálra ijeszti őket idő előtt. Ki akarom kapcsolni minél hamarabb. Jill habozott, azután arra a moszatocskára mutatott, amelyik merészen maga mögött hagyva a félkör átlóját, messze bent himbálódzott a hullámokon. Rendben van, Jill, a többi az én dolgom. Indulj és siess! Arró szíve dagadta büszkeségtől. Hiába lógnak alacsonyan a felhők, hiába takarja pára a dombokat, ő megmondta, nem lesz eső. A többi ostoba ott ülekedik, egymás hálójából zavarják ki a halakat. Egy-két háló biztos össze is akad, akkor pedig vége a halászatnak, csak veszekedés és bosszúság, amíg kibogozzák, szemrehányás és vádaskodás később a parton. És mindez azért, mert nem hittek neki. Megérdemlik. Az ő orra olyan. Nem. Nincs még egy ilyen csodálatos orr sehol a parton. Persze, hinni is kell az orrának, és nem csak hinni, hanem, hanem igen, figyelni kell. Hiszen nem is az orrával, a bőrével, az egész testével érzi, lesz-e eső vagy sem, de azt is, hogy milyen zsákmányt visznek haza. Ha a hullámokat nézi, most szürkék, mint maga az ég, az nem elég. Meg kell érezni, mi van alattuk, hol lebeg mélyen, a víz testében az a csapat hal, aminek az a dolga, hogy szép nyugodtan megvárja, amíg ő áró bekeríti őket. Ő hisz ebben az érzésben. És a többiek, akik néma intésére hol így, hol úgy fordítják a csónakot, nesztelenül merítve a lapátokat, hisznek neki. Miért is ne hinnének? Elismeri, sok jó halász él az öbölben. Igazán jó halászok. De olyan, mint ő, aki annyi halat borítan, aki nap, mint nap a partra. Azt is ő kezdte, hogy a vének felháborodása ellenére asszonyt ültetett a csónakba. Igaz, Áró még önmagának sem bajja be. A féltékenység sugalta az ötletet. A Nea után forduló férfiak nagyon is jól érthető pillantásai. Szokás a parton, hogy a tengeren lévő halászok feleségeit, ha csak nagyon határozottan nem tiltakoznak. Áró pedig azt is olyan bizonyosan érezte akár a halcsapat vonulását a mében, hogy Nea nem tiltakozott volna határozottan. Szép, a legszebb asszony a parton. És ezt tudja is magáról. A parton elmaradt hódolatot pótolta a dicsőség. Ő az első asszony, aki urával kievez a tengerre. És ezt azt sem tudta elrontani, hogy Gron, felbuzdulva árró merészségén, egy reggel magával hozta diét. Mert dié más. Vézna teremtés, nem bírja az evezőt. Persze, így is hasznos. Éles szeme messziről észreveszi a cápák hátuszonyát. Mikor mindenki más az evezéssel vagy a hálóval van elfoglalva, kéz alá készíti a szigonyokat. És vigyáz arra is, hogy a zsinórok ne keveredjenek össze. Aminél nagyobb bosszúság talán nem is érheti a halást. De ha semmit sem csinálna, Áró akkor is eltűrné Gron kedvéért. Gron jó halász, második oszlopa a csónaknak. Mert az első Matt. Ha ő mármint Árró nem lenne, ami persze képtelenség, kétségtelenül Mát volna a part legjobb halásza. Árró a legnagyobb erénynek a szótlanságot tartotta. Órákig tudta szidni azokat, akik folyamatosan fecsegnek. Mát hallgatott. Hallgatta Árrót. Tökéletes volt. Nem így az öccsei. Arról gondolatban nagyot sóhajtott. Ha nem félnének tőlem, még itt, a halak közelében is állandóan kerepelnének. Nem értem, hogyan lehetnek annyira mások, mint én, hiszen egy anyától, egy apától születtünk mind a hárman. De azért egyszer jó halászok lesznek. Evi is, Ope is. Persze nem így. Ope hamarabb ereztette el a háló soron következő nehezékét, és az átfúrt kő hozzákoppant a csónak oldalához. Áró egy pillanat alatt határtalan méregbe gurult. Nem törődve azzal, hogy mozdulatával még nagyobb zajcsap, csobban barántotta ki a, a vízből. Egy ütés a hátára majd megtanítja, hogy a csend a halász első törvénye. A véletlen azonban úgy akarta, hogy Ope ezt a leckét már ne kapja meg a tudományából. A vosp fékezésének hangrobbanása végig gördült a tengeren, és Áró kezében a felemelt evező imbolyogva követte a félelemtől összeránduló izmok remegését. Vihar Ő, Áró, aki huszonkét éve ismeri a viharok minden fajtáját, érkezésük első... Szinte észrevehetetlen jeleit is, de nem, még a vének sem. Akiket pedig egyedül csak azért tetetnek még akkor is, mikor már újra olyanok, mint a nyűgös, apró gyerekek, hogy emlékezetük, tapasztalatuk az ételt nyújtó kéz életét szolgálja, nem. Még ők sem emlékezhetnek olyasmire, hogy mennydörgés ebben az évszakban. Nem, nem lehet vihar, érezte. Ez másfajta hang volt, és azt is, hogy rettenetesebb, mert nem a megnyugtató módon egyre távolodó, elhaló mordulások követték. Éles, magas fügy szúrt át a felhőket. Az ég sikolt, a felhők jajgatnak, gondolta Áró rémülten. Mind rám néznek, várják, mondjak valamit. Mindig én voltam az, aki vezettem, vagy tovább őket. Megmagyaráztam azt is, amit én sem értettem. De most csak azt érzem, hogy ez a sikoltó ég a halál. Meghalunk, és előtte még megéljük azt a borzalmat, amit ez a sikoltás hoz magával, mert igen, érzem, közeledik. Egyre közeledik. Torka összeszorult. Sípolva szívta a levegőt, hogy kiszakadhasson belőle a rémület első tagolatlan kiáltása. Mikor a sikoltás egyszerre megszakadt? A fülében doboló vérlüktetése érte a csend múlását. Rettegve, hogy az a megmagyarázhatatlan újra kezdődik. Dörgés, sikoltás. De a csend örökké valóványult. Csak a hullámok csiszolták a csónak oldalát. Gron megszívta az orrát. A hirtelen csöndben ez is ordításnak hangzott. És Áró újra levegőt vett, hogy végre megszólalhasson, mondjon valamit, hogy a tagolt beszéd erejével uralkodjon. Az elmúlt pillanatok értelmen túli szörnyűségén. Én... Kezdte, azután a folytatása torkára fagyott. A felhőkből suhogás támadt, ahogy az északi szélpréseli át hótól vemes testét a szorosok szálfái között, mikor a hideg farkasfoga csontig mar az ember húsába. És érezték, hogy nincs vége. Az igazi, kimondhatatlan borzalom csak ezután kezdődik. Néa vetette magát elsőnek a csónak fenekére, arcát az előző fogás még vergődő halai közé furva. Egy pillanattal később már mind ott feküdtek, a félelem szűkülésével, amit gyorsan magába nyelt az egyre erősödő sohogás. Utólag egyikük sem emlékezett arra, hogy Sid száz méterre felettük, a megbeszélt program szerint,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 A másik legfeljebb egy-egy rövid kérdéssel szakított a félbe. Százkilencven centis tökéletes teste úgy pihent az ülésben, mintha születése óta megszokta volna, hogy űrhajók vezérlő termében éljen. 22 éves. Pontosan meg tudta mondani. Homloka domború, a szeme szürke. Újra eszébe jutott az ébredés utáni első perc.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 Végig kábultak voltatok a repülőút alatt, és téged egyenesen idehoztalak. Mát hallgatott egy ideig. Azt hiszem, Jill, megfeledkeztél valamiről. A hangja csendes volt, de a szemem, mint a kő. Az intézetben az utóbbi két évben már egyáltalán nem használtunk amentipánt.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 Szerette, és csodálta meit, amióta erre emlékezhetett. Mindig irigyelt erétől, akár csak azokat a tulajdonságait, melyeket különnek hitt a magáénál. Ré elpusztult. És csak egy intésébe került, hogy mely ezen túl hozzátartozzon. De ez is a visszájára fordult. Edi hiába értette, mégis viszolygott Haim vágyától.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 A sárga, fekete és bűzös kupaccá zsugorodott a hamuvá omlott bokrok előtt. De Edith ez nem tudta kielégíteni. Oda ment, és tovább végette. Föl Fölalá rángotta a sugárpisztolyt. Közben mesztelen lábával taposta a forró húsdarabokat. – Nesze! Nesze! – örgött. – Ez is a téged! És ez is!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 és akkor már egyenesben vagy, nem téveszted el többi, és őket sem. A második domblejtőjén megbotlott, és teljes súlyával összeégett oldalára esett. Felüvöltött a kintól. Azután sokáig némán feküdt, szemét lehúnyva, összecsikorduló foggal küzdött a fájdalom ellen. Most itt!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 és Matt mosolyogva tűri. Pedig Mát és a mosoly ritka konstelláció. De di nem sokat törődik ezzel. Ő, aki annyit hallgatott a csónakban, most pergő nyelvvel támadja Mattot, és Matt... fölemelte a kezét, és belemarkolt a levegőbe. Megvan.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 Ha még tovább rázol, már soha nem is lesz módomban, nyaszölök te díje. Ereszel és hagy békén. Gróna karjába kapta és az üléshez vitte. Leült és az ölében tartva diét a melléhez szorította a fejét. Bocsáss meg, dié. Tudod, tudnod kell, hogy nem akartam így. Tudom.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 Ez ellentmondás. Tudom, de... Az ellentámadás ötlete villám jött. Neked miért annyira fontos, hogy elmondhatod-e vagy sem? Hiszen csak kettővel találkozhatsz, Máttal és Evivel. Mát felel mindannyiunkért. Éppen tőle félek. Nem szeretem, ha kinevet.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 19. fejezet Soha nem szólt azért, hogy Die lekíséri Gront, és egy fél órát még ott marad vele. Mikor Die kipirultan és csillogó szemmel visszatért, Matot is bronzfigurára figurára emlékeztette, hogy kilépett a liftből, rendszerint csak egy pillantással nyugtázta a jelenlétét, néha még annyival sem. Az álom, az édes álom,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 Elmagyaráznád mi az? Nem. Miért? Mert úgy sem értenéd. De szeretném. Szeresd. Ez csak a bevezető csatározás. De majd csak kiukad oda, ahova akar. Egyelőre megpróbálja kipuhatolni, milyen hangulatban vagyok. Köszönöm, díje. Kifejezetten remek hangulatban. De ezt nem kötöm az orrodra.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 Persze, Diem, a levegő fénytörése megint ostobának tartasz, nem erről van szó. Hanem. Ott, ott, kínlódott Diem, ott ők voltak a részei valaminek, amiről mi azt tartottuk, hogy az egész. Itt pedig. Értem, Diem.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 20. fejezet A ciklus végén történt. Áró utolsó 16 órája alatt. Lehetetlen volt, hogy a többiek ne szerezzenek tudomást róla. Szolgálata első felében még semmi nem jelezte, hogy Árró olyan rosszul van. Szokása szerint csendben ült, maga elé bámulva. Mát hagyta... Már régen egyedül végezte a hajtóművek ellenőrzését. Különben is, Ope még szolgálatban volt. Ha szüksége lett volna valamire, őt hívja. Azután Ope elment, és Mát szokása szerint megvárta, még Néa feljön. Áró hosszan nézte a liftből kilépő Néát. Azután hang nélkül feléje nyújtotta a kezét. Néa nem vette észre. Mátra mosolygott, aki a vezérlőpult mellett állt. Ekkor nehéz, bugyborékoló hangtörtelő árró torkából, egykor oly hatalmas teste megrázkódott, és fejjel előre a padlóra bukott. Míg élezgetni próbálták, Ope visszajött, mert nem értette, miért maradt fent oly sokáig Mát. Mielőtt Mát megakadályozhatta volna, újra lerohant a lakófülkék folyosójára, és fölébresztette a többieket. Áró hosszan agonizált. Elég hosszan ahhoz, hogy az álmosan előtámolygó Gronnak, Diének és Evinek legyen idejük teljesen felébredni. Még Matt és Néa visszaemelték az ülésbe. Most ott álltak körülötte mindannyian. Rémültem figyelve, néha görcsösen erőlködő, de egyre ritkulózi állását. Néa beszámíthatatlan volt. Áró lábát átfogva térdelt előtte, és hangosan zokogott. Diel gyűjtötte magában az erőt, hogy rá ne szóljon, maradjon csendben. Azután arra gondolt, még mindig jobb, ha néha a lármás fájdalma elnyomja azt a hangot, ahogyan árró búcsúzik az élettől. Evé és Ope összeszorított szája álltak, Gron a szemét dörzsölte. Nem lehetett eldönteni, mozdulata a gyászé, vagy a nehéz ébredésé. Mát az erőtlenül csüngő kéz fogta. Tökéletes tabló. Ez a mondat villantát, die agyán. Csodálkozott, mert nem értette. Mi az, hogy tabló? Jill gondolkozik bennem. Azután egyszerre megvolt a szó jelentése is, és ez még jobban felbosszantotta, mint az Igaza van, Jillnek? Jó volna nekik ugrani, hogy az arcukba vágjon. Azután eljött az a végtelenben nyúló pillanat, mikor az utolsó sóhajtás után hiába várták a következőt. Áró beesett, ráncos arcáról eltűnt a maradék feszültség is. Feje lassan oldalra fordult. Matt elengedte a csuklóját. Néhány sírása magas visításba váltott. Nem! Nem, nem, nem, nem, nem akarom! Nem igaz! Áról! Gyere vissza! de, Die legszívesebben belerugott volna, ha dühe nem talál jobb célpontot. Ezt is Jill volna? Nem, Jill most nem volt sehol. A Galatéja is eltűnt. Az öbölben voltak. A kunyhók közötti kör alakú téren ahol a lapos köveken ülve a vének ítélkeznek. Az asszony addig a tiéd, amíg meg tudott tartani magadnak. Ez a törvény. De az erősebb törvény, hogy a gyilkos az egész falu erejét gyöngíti. A gyilkos mindenki gyilkosa. Kinyújtott karral mutatott mátra. Te ölted meg. hallgasd die nem tudod, mit beszélsz. De tudom, nagyon is jól tudom. Te ölted meg. Ez az ember, fordult magyarázva a többiek felé, mert a gyilkosnak nincs neve. Elveszíti a tett pillanatában. Ez az ember volt. Mindjárt megmagyarázom. Hallgass. Nem hallgatok, mert ez az ember... Onnan kapott segítséget, ahonnan nem is várta. Néha felemelkedett, és sikoltani kezdett. Ő volt! Ő volt! Én is tudom! Előbb tudtam mint Díje! az undor belefolytotta a szót. Ez mer beszélni? Együtt csinálták, és most elég... Mát megpróbálta túlordítani túllordítani Megfogta az asszony két vállát, és rázni kezdte. Hallgass el! Hallgass el, Néa! Nem igaz! Te tudhatod a legjobban! Egyedül csak te tudod a teljes igazságot! Megölted! visította Néa. Nem! Nem öltem meg! Azért, mert ez a két asszony, fordult a férfiak felé, egyszerre kergült meg, még nem vagyok gyilkos! Hát, nem hisztek nekem? Grón Bambám pislogott. Néha folyton vigyorog, mondta Ope. Most sír, és Mátot vádolja. Igaz, Mát összeverte áród, de egy verésbe nem lehet ennyivel később belehalni. És különben is, die, mondta először, nem néha. Miért mondta? Most engem nézés, vár. Mit vár tőlem? Mát a parancsnok. A csónakban igaz áró volt. De már bebizonyította... Néjának sikerült valahogy kiszabadítani a vállát Mát szorításából, és most két ököl lelesett Mát mellének. Gyilkos! Gyilkos! Sikoltása együtt nőtt az erőfeszítéssel, hogy minél nagyobbakat üssön. Mát képtelen volt újra lefogni. Hátrálni kezdett. Ne hagyjátok! Elvette az eszét a fájdalom, nem látjátok? Grón mozdult volna de az ülés árróval éppen az útjába esett. Ope két lépéssel elérte néját, és a hajánál fogva hátra rántotta. Azután olyan gyorsan, hogy Grun csak utólag értette meg, mi történt. A hanyat zuhanó néja után hajló mát tarkójára sújtott. Gyilkos volt, mondta, mikor fölegyenesedett. Szemtelen arccal figyelte, hogyan próbál egykori bátyja-felesége kiszabadulni a rázuhant test alól? Nem ő hozott el bennünket az öbölből, az igaz, folytatta. De ő akadályozta meg, hogy visszatérhessünk oda. Ő akarta ezt az utat, amibe előbb-utóbb mindannyian belepusztulunk. A startóta Összesen nem beszélt ennyit. De. kezdte Grón. Halkas, folytatta bele a szót die. Mielőtt bármilyen ostobaságot mond, tudni kell, mit akar a két fiú. Semmi kedve nem volt ahhoz, hogy Grónt is ilyen gyorsan elintézzék. Grón hiába erősebb, ők ketten vannak. És most. – Hogyan gondoljátok? – kis szünetet tartott. – Tovább? – az utolsó szót szándékosan hangsúlyozta ilyen kétértelműen. – Mondják ki ők először. – Evi értette meg egy gondolattal hamarabb öcsénél, mire gondoldi-e? – Nem. – Hazamegyünk. – Képesek lesztek rá? – Akkor nem mondtam volna. – Ez az egész irányítás sokkal könnyebb, mint amennyit Matt fontoskodik vele. – Biztos vagy ebben? Grón megint közbe akart szólni, de Die csak intett neki, és engedelmesen tovább hallgatott. – Szegény Matt, – gondolta. – Féltem tőle az igaz, de azért… Igen. Mennyi időbe telik? Haza? Azt nem tudom fejből megmondani. Nem, hogy megfordítsátok a galateját. Először számolni kell, sokat. Két, három hét is beletelik. És ő. a gyilkos? Néa úgy érezte, legfőbb ideje, hogy ő is beleszóljon. Rettenetesen szenved, de azért nem hagyja, hogy ezek a kölykök az ő feje fölött intézzék a dolgokat. Die is fiatalabb nála. Evi ránézett, de néha nem akarta tudomásul venni, amit a pillantásából kiolvashatott. A gyilkos? A gyilkos? Die félt, hogy kezdi az örjöngést, de akkor ő megy neki. – Majd. – Evi hangja koppant, akár a kő a csónak deszkáján. – Később. – Veled együtt – tette hozzá, hogy néának nem maradjanak kétségei. – Egy darabig még szükségünk lehet rá. – Diének ennyi elég volt. – És, amíg számoltok, így marad minden? – Igen. – a galetáját nem kezdhetjük el addig fékezni, még a pályát ki nem számítottuk. Miért? Előre tudta, hogy a választ úgy sem érti, de nem is azért kérdezte. Biztosításnak szánta. Szokjanak hozzá, ő egyenrangú, és kérdez. Az új pályát ennek a mostaninak az elemeiből kell kiszámítani. Ha hamarabb lefékezzük a galatáját, megváltozik a pálya. És az üzemanyag? Grón nagyon büszke volt, hogy sikerült közbeszólnia. Neked ugyanúgy tudni kellene, mint nekünk, hogy elég. Die fújt dühében. Nem hiába félt, hogy Grón megszólal. Ez a válasz vereség. Egyedül neki kell kézben tartani a fiúkat. Velük mi legyen? kérdezte gyorsan, mielőtt még Gronn tovább a tekintéjét. Lent van egy üres cella, ahol a hőmérséklet nulla alatt van, mondta Ope, mintha egész idő alatt erre gondolt volna. Jó. Tehát leviszitek? Die fogcsikorgatva gyűjtötte a pontokat. Ugyanakkor nem is vette észre, hogy ezt a kifejezést megint csak Jill érthette. Már utasítani is tudom őket. És Matt? Zárjuk a fülkéjébe, buzgolkodott Grón. Evin ára pillandott. Nem. Miért nézel így rám? visította Néa. Azt hiszed, hogy én... Hallgass! Semmit nem hiszek. Hát akkor? Makacskodott Die. Jobb mindjárt most azonnal mindent tisztázni. Őt is lerakhatjuk az alsó szintekre. Hogy? nyújtott a a szót. A hideg cellákra gondolt. Ott is működik a levegőcserélő egészen a tizenegyedik szintig. A liftet blokkoljuk, hogy csak az ötödikig menjen le. Azt akarjátok, hogy ott lent szabadon mozoghasson? Die megijedt. Miért ne? Te még nem jártálod, Die? Ha az ötös és hatos légzsilipjeit lezárjuk, nem tud feljönni. A belső kommunikátoron még beszélni is tudunk vele. Megmondjuk neki, ha tisztességesen viselkedik. Még a világítást is bekapcsoljuk. Vajon hányszor gondolta ezt végig Evi? A némán töltött szolgálatok alatt, hogy ilyen pontosan kidolgozta. Suhant végig dia agyában Jill kérdése. Ült, néztem Mattot, hogy jön, megy, ellenőriz, miért, ásít, mosolyog, mert néjával szeretkezett. És közben bizonyára folyton erre gondolt. És hogy juttatunk neki ennivalót? Kétségbeejtő, hogy egy élővel mennyivel több baj van, de Mátra valóban szükség lehet. Megmondjuk neki, hogy csak akkor kap, ha lemegy a hetedik szintre. Akkor az ötöst és a hatost elválasztó zsilipet nyugodtan kinyitjuk, és az élelmet otthagyjuk neki. Ha nem megy le a hetesre, amikor mi mondjuk, éhezni fog. De lehet liftel is tartani a kapcsolatot ha infrapisztollyal megyünk le. Néha úgy érezte, újra itt a megfelelő alkalom a sikoltozásra. Ételt? A gyilkosra! Neki, aki megölte? Hallgass, néha! Evi közömbös hangja rosszabb volt, mintha ütött volna. Kérlek, azt hiszem, te is akarsz enni.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 Éljen a nagy dzsill, és az ő idomított állatsereglete. Ezzel az egyel nem hagyok tréfálni, Die? Nem én mondtam. Mi az, hogy nem te? Hát ő, a nagy dzsill. Honnan ismerhetném én azt a szót, hogy állatsereglet? Akkor sem tűröm. Nem közölhetnéd ezt te vele?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 Igen. Csak menjetek már! 23. fejezet Nem számolták, hány szolgálat telt el Arró halála óta. Az órák velük együtt kúztak elő, és hátráltak vissza a semmibe, ahogyan ők bonszolták fel magukat, egyre fáradtabban a vezérlőterembe, és dőltek a matracra munkájuk után. A Galatea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 Hát, ha neki nagyobb öröm lesz. Nekem nem kell. És opénak sem. Tedd már levalóva. Matt tanácstalanul meglóbálta néhányszor. Azután az ülés karfájára akasztotta. Nincs már rá szükség. Egyedül.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 Ez igaz, kár, hogy nem gondoltam erre korábban, de tudod, mát az a másik ugyanolyan volt, amelyiknek a fényénél felnőttünk. Azt is úgy hívtuk, nap. Hát, melyik az igazi? Matt hallgatott.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 Mát felállt az ülésből. Két kézzel támaszkodott a vezérlőpultnak. Fáradt vagyok. Átveszed? Át. Leült a székbe. Szeme végig szaladt a műszereken. Kapcsolt, ellenőrzött. Ujjai a megszokás otthonosságával siklottak a pult felett. Mát szomorú mosolyjal nézte.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 a tér a fékezés hosszú ciklusai alatt egyre jobban elveszítette örökké való megváltoztathatatlanságát. A végtelen is vereséget szenvedve visszavonult. Már nem tette nyugtalanná az álmukat. Nem az a kis súly töblet okozta ezt, amit a fékezés jelentett, hanem a nap, amit már régen nem lehetett csillagnak nevezni. Lángolt. Ragyogott. A fénye körül tátongó feketeség egyre újabb csillagokat oltott ki. A Galatea pályája körülbelül hatvan fokos szöget zárt be az síkjával és az előírt mars föld közötti pont helyett valahol a kis övében övében metszette. a pontatlansággal elégedettek lehettek. A korrekció ideje alatt a nap újra a legfelső képernyőn táncolt. Azután engedelmesen oldalra csúszott. Még így is a mars pályáján kívül maradtak, de Mát a katalógusokból tudta, hogy itt is talál automata űrállomást. Nem tudhatta, melyik jelentkezik. Ezért az általános hívó jelet adta. Az első három órában nem kaptak választ, és már elment aludni. 170 év alatt akár tízszer is megváltoztathatták a hívó jeleket, de a hullámhosszokat is. Emlékszem, szit folyton szitta a különböző észszerűsítő bizottságokat, akik miatt a navigátorok öt évenként újra tanulhatták a táblázatokat. Menj végig ezen a tartományon, mutatta a műszeren Evinek, aki már ideges volt. És az automata egy percenként adja le az általános hívást. Fölösleges, hogy te koptasd a torkodat. Ha valamelyik jelentkezik, a mi automatánk úgyis rajta marad. Nem veszíthetjük el a kapcsolatot. Akkor költsél fel, és ne türelmetlenkedj. A türelem a navigátorok legszebb erénye, mondták az én időmben. Igaz, még egyet sem láttam, aki gyakorolta volna. Ott állt a bizottság előtt, és nem tudott védekezni. Csak a feladatot hajtottam végre, ismételte kétségbe esetten, mikor kihirdették az ítéletet. Halál. Bénsz is ott volt közöttük, és szomorúan nézte a mennyezetet. Tételeit a szakaszos, kisebb dózisokkal történő reprogramozásról, türelmetlen bólogatással hallgatta végig. A kísérleteknek ezen a szakaszán, amit a névtelen említ. Mondta halkan a bizottság tagjainak, már régen túljutottunk, nem vezettek eredményre. Majmokat kaptunk, lelki ismerettel. Hogy mondhatsz ilyet? ordította. Életedben soha nem mondtad ki a majom szót. Mindig emberszabású főemlősöknek hívtad őket. Azt hiszed, azért, mert halott vagy, minden szabad? – Szükségesnek tartja a névtelen pszichiátriai vizsgálatát? – kérdezte udvariasan Binsztől az elnök. – Nem, régóta ismerem, munkatársam volt, tehetséges, de megbízhatatlan, és… zavaros. – Ragaszkodom hozzá! – mondta keményen az elnök szemébe nézve. – A halott elfogult, minden halott az és ő már életében is az volt. Önnek, mosolygott az elnök, csak egy valamihez van joga ragaszkodni, azaz csak volt. A feladathoz. Intett a robotoknak, hogy vezessék el. Mikor az első hozzáért a karjához, ordítva dulakodni kezdett. Mát! Mát, mi van veled? Elvi kétségbe esetten rászta. Hívtalak, de olyan mélyen alhattál, hogy nem ébredtél fel. Azután lejöttem, és össze-vissza kiabáltál. Binsz nevét értettem csak. Mát zavaros szemmel bámult maga elé. Kérdették az ítéletet. Mit beszélsz? Ébredj már fel! Végig simította az arcát. Igazad van. Ott még nem tartunk. Azután felkapta a fejét. Jelentkezett? Hát persze. Azért vagy itt. Jelentkezett, de nem értem. Mindig ugyanazt ismétli. Mát nevetett. Mit vártál egy automatától? De olyasmit mond, amit nem értek. Hogy leszállási tilalom van a Phoboson és a deimoszon. Meghogy csak a luna déli centrum fogad, a kláviusz. Ezt nem érted. Semmi közünk a mars két holdjához, Ha nem tudnád, a mars éppen egy évvel van előttünk a pályáján. Ki akarott leszállni? A kláviusz. Az a fontos. Azt mondta, hogy fogad? Csak a kláviusz fogad, így mondta. Így is jó. tromba vett? Evi igyekezett, hogy lépést tudjon tartani Mattal, aki a lift felé rohant. – Mit csinált? – Úgy látszik, ezt sem tudod. Pedig egy jövendő navigátornak tisztában kell lenni a bolygóközi bürokráciával is. – Bemondod az adataidat, erre ő kikeresi a memóriájából, hogy valóban létezik-e egy ilyen űrhajó. – Addig hivatalosan nem létezünk. Nem volt rá időm. Alig, hogy jelentkezett, és végig hallgattam, mit mond, hívtalak téged. Nem baj, most majd elintézzük ezt is. Belevágta magát a készülék előtti ülésbe. Még jó, hogy verbális kapcsolata is van. Soha nem tudtam tisztességesen morzézni. A lágy női hang kedves volt. Kicsit ünnepélyes. És lassú, gondolta, mára, mint megszólalt. Phobos és Deimos leszállási tilalom. Minden interstelláris objektumot csak Luna déli centrum, Klavius. A rövid, szaggatott fütyülés sorozat, ami a hangját megszakította, az agynak szólt. A Klavius koordinátái fogad. Ismétlem, Luna déli centrum, Klavius, megint a fütyülés. Fogad. Vége. Te csak ne galambom. Honnan tudod, hogy hol vagyok, és hogy ezek a koordináták jók az én pozíciómra? Morogtam át. Már a következő kérdéshez vett levegőt, mikor az automata váratlanul megszólalt. Koordináták, fütyülés. Az interstelláris objektum pályájához számolva. Ismétlem, koordináták, és fütyült. Mát csak a tenyere mögül merte suttogni evinek. Azért ezek is csináltak valamit az elmúlt másfél évszázad alatt. Micsoda kiszolgálás? Szegény szid, ha ezt megérhette volna. Így már én is elmernék menni navigátornak. Legalábbis az interplanetáris járatokon. Interplanetáris pályák? Mát megdöbbent, milyen érzékeny az automata. Csak a luna déli centrum, klavius, fügyülés. Különleges engedélyével? Kérem az engedélykódját! Ismétlem! Matt végighallgatta, azután szinte bocsánatkérő hangon szólalt meg. Nincs különleges engedélyünk! A Klaviusra repülünk! Igen, Kláviusz, fügy, fogad minden interstelláris objektumot! Matt várt egy kicsit. – Jelentkezni szeretnék! – az a hallgatott. – Ismétlem! – Jelentkezni szeretnék! – Jelentkezni! – Nem értem, kérem, ismételje! – Jelentkezni szeretnék! – mondta Matt újra. Azután hirtelen mozdulattal kikapcsolta a mikrofont. – Ennek a jelentkezésnek van valami pontos szövege, de nem jut eszembe – mondta Elvinek. Pedig azt hittem, elég értelmesen mondtam. Menj le a könyvtárba, és nézz utána. Tudod, hol találod? Evi biccentett. Addig én szóval tartom a hölgyet. Biztos, hogy automata? Kételkedett Evi. Matt elgondolkozva nézte. Érdekes, hogy az apró részletek ilyen homályosan, vagy sehogy sem kerültek beléd. Hát persze, hogy az. Láttál már te olyan nőt, aki egyszer ilyen okos és ilyen buta? Sőt, ilyen következetes. Na, szaladj! Nem bírta kivárni, míg Evi visszatér, remélte, hogy magától is eltalálja. Jelentkezni szeretnék, ismétlem jelentkezni szeretnék. Lajstromba vétel végett. Okából, céljából, lajstrom. Jelentkezés, kapcsolat létrejöttekor megtörtént. A fütyülés az eltelt időt jelentette. Koordináták bemérése után újabb fütyülés, amit már nem értett. Továbbítottam Luna déli centrumnak. Klaviusz. Füty. Tehát ez is megváltozott. Sejtette, hogy a második fütyülés a továbbítás időpontját jelentette. De hát... Evi meg sem mondta, hogy ez a Galatella. Csak a koordinátákat továbbította. Ennek mi értelme? Jelentkezem, makacskodott tovább. Ismétlem, jelentkezem. űrhajó neve Galatella. Kérem, pótlólag ezt is jelenteni Luna Déli Centrumnak. Pótlólag jelentettem. űrhajó neve Galatella. Mat fújt egyet. Úgy látszik, ez is egy új szabály. Azonnal bemérik és jelentik. Van benne valami. Hiszen nincs az az ökör, aki nem mondaná azonnal az űrhajója nevét is. Evi persze lerohant hozzám, ezért elmulasztotta. De akkor meg a bájos hölgyet ez eddig miért nem érdekelte? Ez ellentmondás. Persze nem lényeges. A lényeges az, amit álmodott, jutott eszébe. Mikor Evi visszatért, lehorgasztott fejjel találta a rádió előtt. Megtaláltam, úgy kell mondani, hogy... Már nem fontos. Megtörtént. Azután mégis továbbment ezen a lényegtelen nyomon. Evi, ugye te nem mondtad, hogy ez a galateja? Persze, hogy nem. Hiba volt? Nem. Csak valamit nem értek. De nem is fontos. Mit vársz Jill? Hogy az egész bolygóközi aparátus élén a klaviuszsal a nyakadba ugorjon. Úgy látszik, mégis ezt vártad. A klaviuszom most keresik. Ha nem találják az utolsó ötven év adatai között, akkor jön a hozanna. De lehet, hogy még akkor sem. Hát, ha azóta már egy másik űrhajó is viseli ezt a nevet. Bár ez nem valószínű. Az ő korában legalábbis idegenkedtek, hogy eltűnt hajók nevét újjaknak adják. Elég gazdag a mitológia. Tudta... Fölösleges az automatát azzal gyötörni. Mondja meg, mennyi idő múlva várhatják a kláviusz visszajelentését. De legalább addig beszélgethetnének valakivel az ünnepélyes hölgyön keresztül. Ez nem tilos. Hiszen ha a kláviusz jelentkezik, úgyis azonnal bont minden mást. Kérem kapcsolni Fobos központit. Nem tudta a pontos nevét, de remélte, hogy az automata így is érti. Phobos és Deimos leszállási tilalom. Minden inter... Mat nem bírta kivárni. Beszélni akarok Phobos központival. Beszélni. Ismétlem, beszélni. Phobos és Deimos leszállási tilalom. Mat ordítani akart. Nyugalom. Udvariatlan voltál, közbeszóltál? Az előzőt ismétli még szegény, várd ki a végét. Érdemes volt. Minden kapcsolat csak Luna déli centrum, Klaviuson. A füttyöt Matt már meg sem hallotta. Keresztül... Beszédkapcsolat is? Nem is olyan buta ez az automata, de azért megpróbálja átverni. Villám gyorsan gondolkodott. Sürgős. Ismétlem, sürgős jelenteni van. Egy pillanatra megakadt. Igen, így jobb lesz. Még közöm van nekem a foboszhoz. Csak emberi hangot akarok hallani végre. Ismétlem, tehát sürgős. Soron kívüli, azonnali jelenteni van Luna déli centrum Klaviusnak. Életveszély? Érdeklődött az automata. Mát leforrázva hallgatott. Tudhatta volna, hogy ezt kérdezi. Nem hazudhat. Nem. Ismétlem, sürgős jelenteni valónk van. Azonnal beszélni akarok Luna Déli Centrum Kláviussal. Ez szabályellenes, de nem érdekel. Továbbította. Továbbítottam. Az idő fütyele után az automata kis szünetet tartott. Egyoldalú kapcsolatom vagyok, Luna déli centrum kláviussal. Hülye! Matt egyszerre letört. Ezt hamarabb is mondhattad volna. Nem értem, kérem, ismételni. Kikapcsolta a mikrofont. Evi aggódva figyelt. Nem sokat értettem. Ballotta be. Én sem, de ki lehet következtetni. Egy számodra ismeretlen rendszer, ha csak egyetlen pontján érintkezel vele, bizonyára érthetetlen. Most megpróbáljuk kitapasztalni. Újra bekapcsolta a mikrofont. Mikor és milyen hullámhosszokon várjam az irányítást? Irányítást interstelláris objektum helyzetének vétele óta Luna déli centrum Klavius átvette. Mát megpördült a széken és a műszerfalakra merett. A navigáció oszcilloszkópján ott villogott a Clavius adása. De hát hogyan? Mikor? akarta kérdezni, azután rájött fölösleges. A rádió az agytól nem független rendszer mint ahogy a Galatea egyetlen gépe, műszeresem. Természetes, hogy mi alatt ő a hölgyel csevegett. Az agyat egy másik csatornán megtalálta a klaviusz. Amilyen energiával adnak, nézte a jelet, ez nem is volt nehéz. A mi időnkben elképzelhetetlen lett volna egy ilyen energiájú vezérlőadás. Igaz viszont, hogy mi bármikor, bárkivel beszélhettünk, ha a játékszabályokat betartottuk. Ha ez az ára, hogy hallgatni kell, őszintén sajnálom. Bár, ami igaz, el kell ismerni, nagyszerűen megszervezték. Visszafordult a mikrofon felé. Köszönöm, szép hölgyem! Jó éjszakát! Jó éjszakát! A hang változatlanul lágy maradt, és kicsit vontatott. Már kikapcsolta a berendezést. És mi van, ha a Klaviusz közben hív bennünket? aggódott Evi. Hiszen azonnali beszélgetést kértél? Ne izgulj, fiú! a jelzésre mutatott. Ha ezt elintézték nélkülünk, nyugodj meg! fel is tudnak ébreszteni bennünket. Amikor csak akarják. 25. fejezet. Matt Makacs volt. Még négy napig próbálkozott, hogy kapcsolatot találjon a klaviusz azután feladta. Az első automata lágy hangja után újjak jelentkeztek, de azok sem adtak több felvilágosítást, inkább kevesebbet. A mars holdjaira vonatkozó leszállási tilalom elmaradt, egész egyszerűen azért, mert ebben a körzetben már nem volt értelme. Tökéletesen automatizált Nagyszerű navigációs rendszer, gondoltam át, ami valósággal lehetetlenné tesz minden hibát. A Klavius adója gyorsabban vezette a Galatáját, mint ahogyan ő a könyvtárban ellenőrzött adatok szerint valaha ismerészelte volna, de ebbe is belenyugodott. Az eszébe sem jutott, hogy a Galatáját függetlenítse a Klavius irányításától, és maga lavírozzon a hold felé. Ezt még szit sem tette volna. Ki tudja, hány más űrhajó pályája között haladnak, azaz a Klavius bizonyára tudja. Minimális mennyiségű korrekcióval vezette őket a hold felé. A baloldali képernyőket már nem lehetett bekapcsolni, mert akkor a napfénye mindent elbakított. A vezérlőterem legfelső képernyőjén most egy kékesfehér csillag ragyogott, nem messze tőle egy másik, parányi pont. A csillag lassan szabályos félgömbé dagadt. A pontocska keskeny sarlóvá Azután a félgöm színei kék és fehér csíkokká váltak szét, a sarló növekedése pedig meggyorsult. Először a félgömbnél lett nagyobb, majd kezdte falánkul elnyelni az egész égboltot. Mikor már akkora volt, hogy a két végét a legszélső képernyők sem tudták befogni. Luna déli centrum! Klaviusz megszólalt. Mint Mát várta, nem volt rá szükség, hogy a hangszórót bekapcsolják. Csak egy pillanatig reménykedett, hogy a határozott, mély bariton nem automata. Itt Luna déli centrum, a Klaviuszban. Leszálláshoz felkészülni. Várható maximális súly az utolsó fékezés alatt kettő, kettő és fél g. Időtartama egy perc. Mát ezt szokatlanul rövidnek és kevésnek találta, de nem vitatkozott. Csak embert akart. Egyetlen emberrel beszélni. De hiába vágott közbe többször is, a klabius nem volt hajlandó tudomásul venni. Leszállás előtt harminc hat perccel jelentkezem, és megkezdem a visszaszámolást. Vége. Mát a vezérlőterembe hívta őket. A képernyőkön már csak a hold felszíne látszott. A kegyetlen erős fény ellen szemük hunyorogva tiltakozott. Szédületes sebességgel növekedett. A fekete árnyékokat vető kráterek és sziklaperemek összevisszaságából mind apróbb részletek váltak láthatóvá. Félelmetes volt, és mégis nézni kellett. Megbabonázva meredtek a képernyőkre. Üléseket elfoglalni, hevedereket bekapcsolni. Még kétszer ismételte meg, pontosan két perces szüneteket tartott. Csak automata, gondolta át keserűen. Kutyába se vesznek bennünket még most sem. Pedig ilyenkor a visszaszámlálás előtt mindig jelentkezik az állomás ügyeletese. Leszállási manővert végző interstelláris objektum vagyunk. Már az első automata megmondta. Tanulhattál volna belőle. A harmadik figyelmeztetés után a gravitorok működését jelző fények kialudtak. Testük súlytalan lett. Apró remegés kúszott végig az űrhajón. Inkább csak sejtették, mint hallották az irányító rakéták sivítását. Hatalmas kéz ragadta meg a gálatáját, Lassan, rezzenéstelen nyugalommal kezdte fordítani. A hold összeszabdalt arca, hanyat zuhant a mögüle előtűnő sötétségbe. A csillagos ég siklott a helyére, majd jobbról a nap kúszott, egyre makasabbra. Azután a képernyők kialudtak. A belső világítás fénye szűkre zárta fölöttük az összehajló falakat. A bariton megkezdte a visszaszámlálást. Már két percig bírta. Azután kikapcsolta a hangot. Tudta, később már nehezebb lenne. A számok némán ugráltak tovább a szem előtt. A feje üres volt. Gondolatok nélkül feküdt, és hallgatta a többiek lélegzését. Még jól bírják. Talán nem is lesz sokkal rosszabb, ha tényleg csak két g és egy perc. Félrefordította a fejét, és végignézett rajtuk. Néha behunyt szemmel feküdt, Arcán azzal a különös, támadó keménységgel, amitől arró halála óta soha, egy pillanatra sem szabadultak meg a vonásai. Mikor? És kitől kapja meg a feloldozást? Csak saját magától váratja. Nagyot sóhajtott. A súly? Nem, még nem lehet az. Die félt? Bekintete görcsösen belekapaszkodott az egyik képernyőn visszatükröződő világítótest elmosódó fénycsíkjába. Mégis ő lesz az, aki elsőnek találja fel magát. Csodálkozó pillantással körbenéz, és elbűvölően ostoba kérdéseivel maga körül ugráltatja majd a klavius összes ráérő férfiát. Szép ez a két asszony. Még földi szemmel is azok. Grón teljesen szabályellenesen kinyújtotta a kezét, hogy elérje Díjének a karfa puha párnázatába mélyedő ujjait. Meg lesz az öblöd Grón. Csak arra vigyázz, hogy Díje is veled menjen. A két fiú merev tartásán látszott, annyira figyelnek, hogy minden izmuk görcsösen feszül. Nem csak Eviből lesz navigátor. Előbb-utóbb opét is magával csábítja. Érezte, hát a belesüpped az ülésbe. Szólni kell nekik. Evi, Ope, ha nem lazítjátok el az izmaitokat, úgy kikészültök, hogy leszállás után négy kézláb sem tudtok kimászni a galetejából. Mennyi van még hátra? kérdezte Die. A fele. Tizenöt perc. De figyelmeztetlek benneteket, ez rosszabb lesz. A graviméterre pillantott. A mutató éppen elhagyta az egyes utáni második osztást, és a harmadik felé közeledett. Persze, kibírjuk. Csak lazán, teljesen lazán, és lélegezni. Ne felejtsetek el, jó mélyen lélegezni. A kis szédülés, ami egyáltalán nem volt kellemetlen, elringatta. A világító számok futása felgyorsult. A tízes helyére váratlanul nulla ugrott. A kilencest jóformán még tudomásul sem vette, már is követte a nyolcas. A hetessel együtt iszonyú súly érkezett. Bordáit ropogva nyomta, a kétségbe esettem fuldokló tüdőkbe. Lélegezz, hörökte. lélegezz. Kettő egész héttizedgé és még növekszik. Megőrültek ezek? Azután egyszerre úgy érezte, teste kirobban az ülésből. A mutató visszazuhant az egyesre, majd még tovább esett. Persze, a hold. A gálatája lassan imbolyogni kezdett. Valahonnan, a múlt végtelen messzeségéből, előbukkant szid hangja. Keresi a helyét. Így mondják a navigátorok. Egyszerre maga előtt látta őket. Norman gyémánt kemény fémbe köszörült vonásait. Maxim nyugodt mosolyát. Edi szemének kék villanását. Járvi keskeny, szelíd kisfiú sarcát. Miért éppen most kell rájuk gondolnom? Abban, hogy a reaktorok megszaladtak, nem voltam bűnös. Olmos fáradtság öntötte el. Még. Ezért a pillanatért küzdött végig. Két perc múlva elérkezik. Átsúhan rajta, és jön a következő. Ezt várta. Ilyen közelről már nem is tűnik olyan fontosnak. Nem lehet egyetlen pontot kitűzni, mert képtelen vagy megragadni. Az élő valósága pontok és pillanatok sorozata. Ha kiemelünk egyet, a végén fizetnünk kell érte. Vagy mert nem ér semmit, vagy mert előbb-utóbb Úgyis elveszítjük újra a többi között. Az imbolygás néhány apró döcsenésbe fulladt. Az utolsó tíz másodperc számai kétségbe esetten rohantak, nehogy lekéssenek. Leszállás vége nulla másodperckor. Különben az irányító személyzet hiba pontot kap. Újra súlyt érzett. Bár a gravitorok fényei nem gyulladtak ki. Tehát az egész Klavius? ha udvariatlanok is, meg kell hagyni, ami a technikát illeti, utódjaim... Utódjaim. Ne hítesd el magaddal, hogy ez a rokonsági kapcsolat ilyen egyszerű. Mát, Evi a torkát köszörülte, ez már. Igen. Nem tudott többet mondani. Aludni kellene. Nem. Megsemmisülni. Fizikailag is. Mi van még tovább? Végrehajtotta. Ami ezután lesz, már nem beletörténik. És most? A klaviusz baritonja felelt Evinek. Kiárati folyosó az alsó légzsilipnél. Egy egész két tized atmoszféra túlnyomással. Mát lecsatolta a hevedereket. Gyerünk, keljetek fel. Csak így? Érdeklődött Grón. Mi az, hogy csak így? Mát maga sem értette, miért lett egyszerre ingerült. Fel akarsz készülni az üdvözlő beszédre? Várnak bennünket, siessetek! De, kezdte újra Grón, Ahol mi… – Hallgas már is, siess! A ruhán kívül, ami rajtad van, minden más az átvételi bizottságra tartozik. Nem emlékszel? Nem, vallotta be Grón. Mát mondani akart valamit, azután lenyelte utolsónak lépett a többiek után a liftbe. Az alsó körfolyosón már érezni lehetett a légzsilip felől áramló levegőt. Melegebb volt, mint a galetejáé, és enyhe fertőtlenítő szak bujkált benne. Jill büszke volt rá, hogy felismerte. A légzsilip nyitott ajtajában két robot állt. Kisebbek és karcsúbbak voltak ványánál, de Jill őszinte megnyugvására utódai sem törekedtek arra, hogy emberszabásúbbakká formálják őket. Nagy szemük gondosan végigvizsgálta őket tetőtől talpig. Nem tudott szabadulni az érzéstől, hogy nem csak a két robot nézi őket, hanem rajtuk keresztül valaki más is. Egy idő után némán félrehúzódtak, majd mikor elhaladtak mellettük, a nyomukba léptek. A kiárati folyosó alig lejtett, ebből arra következtetett, hogy a fogadóállomást jóval mélyebbre építették a klaviusz oldalába, mint bármelyik interstelláris centrumot az ő idejében. A fal rugalmas volt, és vékony ahhoz, hogy kibírja a nyomás különbséget, tehát az egész Galatea egy kupola alatt van, amiben elég jelentős nyomást tarthatnak fent. Ez még csak terv volt annak idején. Azután elhatározta, hogy felhagy az összehasonlításokkal. Nem tud tőlük gondolkozni. A folyosó végén kis négyszögletes terembe értek. Az egyik mögöttük jövő robot megszólalt. Jobbra, és hogy ne lehessen félreérteni, a jobboldali ajtó kitárult. Újabb folyosó, majd folyosók hálózata. A robot minden fordulónál előre jelezte az irányt. Mát előre dugta az állát. Nagyon valószínű, hogy a robot kétoldali verbális kapcsolaton van. De annyi hiába való kísérlet után megfogadta, legközelebb csak akkor nyitja ki a száját. Ha emberrel beszélhet. Nagyobb terembe értek. Két fala mentén színes fényekkel megvilágított pult futott körbe. Bizonyára éhesek, mondta egy megértő és meghitnői hang a mennyezetvilágítás fényei mögül. Baloldalt találnak néhány finom csemegét, állomásunk specialitásai, az italok jobbra vannak. Jill ellenállhatatlan vágyat érzett egy egész üveg vodkára, vagy viszkire. Még az sem érdekelte, mát hogyan bírná. Ehhez minden visszatérő űrhajósnak joga van. De robotoktól még italt sem fogad el. A többiek tanácstalanul néztek néztek horrá, hol a pultokra. Matt megrázta a fejét. Tovább. A kísérő robot várt egy darabig, csak azután szólalt meg. Jobbra... Széles ajtó tárult ki előttük. A teremben először a kényelmes fotelek támláit pillantották meg, csak azután a fal mellett sorakozó robotokat. Az üres fotelek és a robotok is a terem túlsó felét elválasztó üvegfal felé fordultak. Az üvegfal mögött egy ember ült. Alacsony volt. A válla előre görnyett, ahogy az asztalon előtte fekvő kartont nézte. Rövidre nyírt, dús, szürke haja szőrével kifelé fordított csukjaként borította koponyáját. Vonásait az üvegfalra eső fény miatt nem lehetett tisztán látni. Hangját reketre torzította a hangszóró. Üljenek le! Lassan beszélt. Hangsúlyait évszázadok élményei kobtatták érdektelenné. Csak az beszél így, aki nagyon sokat tud, és nagyon fáradt. Ez a hang már alig különbözött az automatákétól, de ember volt. Tekintete az üvegen keresztül is szúrt, mikor végre rájuk emelte. Sok bajunk volt az azonosításukkal. És ahogy most látom, még legalább annyi tisztázatlan kérdés maradt. Mi? – kezdtem át, de az öreg felemelte a kezét. Én kérdezek, és maguk válaszolnak? Annyi minden… elhallgatott. Mintha megijedt volna attól, hogy a hangjában akarata ellenére megrezdült az érzelemnek alig észrevehető felhangja. Tehát én kérdezek, ismételte. Újra a kartont nézte. Az az utolsó hiteles adat hogy a Galátaja nevű első osztályú csillagközi űrhajó. Norman Ribbent parancsnokságával 183 évvel ezelőtt startolt innen. Pontosabban nem innen, hanem luna keleti centrumból, a Grimaldiból. Most beszélhet, fiatal ember, de csak az útról és magukról. Először is. Maga kicsoda? Akadozva kezdte. Azután egyre jobban belejött. Az öreg soha nem hallott Bínzről és az Enkefaló reprogramokról. Lelkesen kezdte magyarázni a részleteket, mikor az öreg közbe vágott. Tehát sem maga, sem a többiek nem vér szerinti leszármozottai a Galatea legénységének. Nem. De ennél talán fontosabb az, hogy ezzel a módszerrel, hogy ennek a módszernek a legtökéletesebb változatát éppen, hogy mi a fontos, azt én döntöm el. Hány éves? Erre nem olyan könnyű felelni, mert az út az érdekel, hány éves volt, mikor startoltak. 22. És a többiek? Grón 23, Ebi 19. Mutasson rájuk. Nem kívánhatja tőlem, hogy ismerjem őket? Mát engedelmeskedett, azután folytatta. Opet 18, Néa 21, Die 20. Meg tudná mondani, mennyi volt az átlagos életkor a maguk... Uh, törzsében? 45. 50 év. Mennyi a két bolygó keringése közötti különbség? Nem baj, ha nem tudja. Az agyban biztos benne van. De tudom. A... a mi... A, az az év 13 földi hónap és négy nap. Jól van, az öreg hallgatott. A két nőnek volt már gyereke? Tessék? Világosan kérdeztem. A két nőnek volt-e már gyereke? Vagy még hajadonok? Nem. Asszonyok, vagyis néá, kereste a szót. Özvegy. A férje áró meghalt az úton. Néha levegőt vett, mint aki meg akar szólalni. Die Grón felesége, folytatta gyorsan Mát. Miért nem volt gyerekük? Az algatelep segítségével. Maga tehát biológus is? Az is, részben. Helyes. Akkor meg tudja mondani, lehet-e még gyerekük? Erre most nem tudok válaszolni. Különböző vizsgálatok segítségével maga ezeket el tudja végezni? Remélem. Az öreg újra hallgatott. Persze, nem is a vizsgálata fontos, dörmögte. Nem hozzájuk beszélt. Meglengette a kartont a levegőben, azután az asztal szélére tolta. Hogyan repültek? Nem értem a kérdést. Hibernálás vagy elektromos altatás? Mát részletesen válaszolt. Tehát maga végig nem aludt? Nem. Ostobaság volt. Nem tehettem mást. Lehet, utólag már úgyis mindegy, de ostobaság volt. Máttalpa alatt alig észrevelhetően megremegett a padló. Emlékezett rá, aki csak egyszer érezte, soha többé nem téveszti össze semmivel. jó érkezik, vagy indul az állomás valamelyik starthelyéről. Az öreg is figyelt, a baloldali falat nézte, ahol néhány jelzés villogni kezdett. Előre nyúlt, kapcsolt valamit az asztalon, és beszélni kezdett. Hangja nem érkezett el az üvegfal túlsó oldalára, a szája mozgásáról pedig hiába figyelte, mát nem tudott semmit leolvasni. Azután újra kapcsolt, és szemmel hátra dölt, mélyet sóhajtott. Ezt már hallották. Sokáig ült így, lehúnyt szemmel. Mát már azt hitte, megfeledkezett róluk. A csend végtelenül hosszúra nyúlt. Igen. szólalt meg végül. A szeme csukva maradt. Jól van. A baloldali falon megint fényjelzés villant, és egy másik hang érthetetlen recsegése is átszűrődött hozzájuk. Az öreg újra a kapcsolóhoz nyúlt. Most csak két szót szólt és bólintott hozzá. Azután végre rájuk nézett. Egy darabig szinte tanácstalanul vizsgálta őket. Ha a visszaverődő fény nem zavarja, mát még azt is feltételezte volna, hogy a pillantása, Részvételi. Nos, szólalt meg, rövidebb ideig beszélhetünk, mint gondoltam. El kell mennem, de nem sokára visszajövök. Addig gondolkozzanak azon, amit most mondok. Remélem, megértik majd. Igyekszem világosan és egyszerűen fogalmazni. nem kell. Nincs sok időm. Mégis elhallgatott, és az asztalra fektetett nyitott tenyerét bámulta. Összecsukta, majd újra szétnyitotta az ujjait. Ezelőtt ötvenkét évvel pár okos ember ott lent, a háta mögé intett. Úgy gondolta, legcélra vezetőbb, ha érvelésüket néhány hábombával teszik nyomatékosabbá. Az eredmény igazolta őket. Amit a bombák meghagytak, azzal végzett a szekundér sugárzás. Azután jött a mutáció, és pompás neurotrop vírusokat teremtett. A földről menekülők ahhoz elegen maradtak, hogy a vírus eljusson mindenüvé, ahol a naprendszeren belül még ember élt. Húsz évvel ezelőtt, mikor már erre is volt időnk, nekem jutott az a felemelő munka, hogy az űrállomások memória egységeit elemezzem. Azóta azt hiszem, az a vírus még rosszabb volt, mint a bomba. De ez lényegtelen. Mi később érkeztünk. Akik a Proxima, az alpha Centauri, és az eridáni rendszereiből előttünk tértek vissza, addigra már meghaltak. Nem a vírustól, az elpusztult az utolsó emberrel együtt. Akkor. Itt éltek a klaviuszon ők is. Ez a legjobban felszerelt bázis. Amíg bírták, évről évre lerándultak a földre, mérni a sugárzás intenzitását. Lassabban csökkent, mint ahogy az életük fagyott. De ezt ők már az elején tudták. Az eridáni rendszeréből visszatértek. Ők jöttek utolsónak. Mielőtt meghaltak, megüzenték nekünk, hogy valószínűleg még mi sem. Ebben tévedtek, de ez nem változtatott sokat. Elhallgatott, pihent. De tudták, kibányázták a négy holdbázis tengernyi anyagából, hogy még mi úton vagyunk, és ami még emél is fontosabb, alig néhány évvel a katasztrófa előtt két expedíció indult. Az egyik a Fomalhaut, a másik a Mufrid rendszerébe. Hatalmas hajók, Neki képítették ezeket a kupolákat. Matt önkéntelenül bicentett. az öreg nem vette észre. Azzal a két expedícióval már nők is mentek, hogy a fiaik vagy unokáik visszavezethessék az űrhajókat. Ez a lényeg. Persze addig még sok évet kell várni. Harminc éve érkeztünk, de még több van hátra. Négyen maradtunk. Megint a tenyerét vizsgálta. Én már nem bírom a gyorsulást, öt éve nem voltam lent. De a másik három most is lent van. Azaz csak volt. Most jöttek vissza, és ezért kell sietnem. Várnak. A Galateára nem számítottunk. Azt hiszem, ez világos. Mikor a navigációs rendszer jelentette, egyedül voltam. Nem határozhattam, azért nem beszéltem. De talán jobb is, ha csak most tudták meg. Matt a tucatnyi kérdésből, ami a fejében kavargott, csak egyet tudott kinyögni. És most mi van a földön? A városok helyén patkányok és svábbogarak. Gyönyörű példányok. Szája körül a ráncok széthúzódtak. Míg más dolgom nem akadt, zoológus és botanikus voltam, értek hozzá. Ami a növényzetet illeti, a megváltozott körülmények a galagonyának kedveztek, legalábbis a mérsékelt égövben. Hogy miért, nem tudom. Tavasszal, amikor virágzik, egész Európa halvány rózsaszín. Távcső nélkül is látni lehet. A háttérből újra megszólalt az érthetetlen hang, türelmetlen gyorsasággal hadart valamit. Az öreg nem kapcsolta ki a mikrofont. Igen, Gerard, azonnal végzek, mondta. Megmondtam már nekik, hogy visszajövök, de akkor sem hagyhattam abba a mondat közepén. Egy kicsit várjatok még, rögtön megyek. Felállt, de az asztal mellett maradt. A sugárzás már hét éve a veszélyes szint alá esett. Mégsem költöztünk le, négyen kevesek vagyunk a patkányokhoz és a galagonyához, és innen jobban tudjuk segíteni az érkezőket. A klaviusz, de a másik három nagy centrum is önfenntartó. Évszázadokig elélhet itt sok ember, amíg nem fejezte be. A terem végéből nyíló ajtó felé indult, azután visszafordult. Nem sokára visszajövök, de addig is szeretném tudni, hogy megértették-e legalábbis a lényegét annak, amit elmondtam. Hogy gondolkozzanak rajta. Kérem, bólintsanak egyenként és sorolni kezdte a nevüket. Matt döbbenten bámulta. Ne csodálkozz, Matt! Rövid, szuszogó hangot hallatott. Egy régen volt nevetés kísértett benne. Neveket, szavakat könnyű megjegyezni. A tartalmukat annál nehezebb megérteni. Sietek vissza. Akkor folytatjuk. Hajlott háta mögött az ajtó nesztelenül fordult a helyére. Ez azt jelenti... Gront találta meg először a hangját. Hogy mi is itt maradunk? Az övöl, gondolta és becsülte Gront, hogy nem mondta ki. Nem tudom, Gron, ha visszajön, megkérdezzük. De azt is mondta, gondolkozzunk azon, amit mondott, és én megpróbáltam gondolkozni, elképzelni. Mát növekvő tisztelettel nézett Grónra. Ezt az utolsó szót eddig még soha nem mondta ki. Mát, ez die volt. Tessék. Ugye azért kérdezte... Lehetnek-e gyerekeink, mert azt akarja, hogy mi, azaz, ők várják meg a többi embert? Igen. És lehetnek? Remélem, dia. Az öreg jó. Szeretem. Szeretnünk is kell, de ez most hogy jutott eszedbe? Mert ő is azt akarja. Hogy gyerekeink legyenek. Néha az egész padlót beborító azurkék szőnyeget nézte. Lábával ábrákat karcolt az engedelmesen szétváló, puha, rövid szálakba. Én nem akarok gyereket. Akkor mit akarsz? támat rá, Die. Csönd! Grón hangja szokatlanul erélyes volt. Hagy, békén, die! Azután töprengbe fordult Máthoz. Értem, amit mondott, legalábbis úgy érzem, értettem, csak egyet nem. Mondd. Ogy történhetett, így? Mát még gondolkozott, mikor Evi váratlanul megszólalt. Miért, Gron? Velünk hogy történhetett? Az, aki egykor Jill volt, azt parancsolta Mátnak, hogy hajtsa le a fejét.